stämma här. Har vi lagt in manuell titel också då på kanal 1 och 2 här. Annars så står det ju fel. Det är ganska sköna kanji-låtar det här. Det här är alltså Radiolörda. Vi har den 12 april 2014. 12 april 2014. Radiolörda är igång. Live från Dalarna. Mertilian Andersson som ansvarig utgivare på kanal 1 och 2 Sverige kanalen. Villna schack. Vi stämmer att titta ni än. Ja, då låg jag in. Då låg jag in modeas titteln. Alltså ja, när man kör låtar så här så kommer låtens titel hela tiden. Åh. Ja. Ni ska ju höra vilken låt det är. Det eh, kanal 1 och 2. Eh föråt kanal 1 och 4 finns nu på tunin.com. Kortadressen är följande där det går att söka också. Men man eh, på tunin.com finns kanal 1. Eh på kanalen .tk då hamnar man på tunein och det är kanal 1 som streamar live där alltså kanalen1.tk. Och nu finns också kanal 4 på tunein.com. Man kan söka också på Sverigekanalen där. Såntta nu. Men kortadressen för kanal 4 på tunein.com är kanalen4.tk. Kanalen4.tk. Och jag hade en liten livesändning igår också med Gunnar mikrofon. Och kunde konstatera att hemtrevligt är borta också nu på rådofrygstalen.se. Och rådofrygstalen.se snedsträck webbradio med 1b. Går att öppna i Screamer Radio och i Rarmar Radio och på Windows Media Player också. Och sparas med spellista. Det gick man till det, som det står på hemsidan då .php och så får man radioarkivet också med där. Det är mest religiösa program och det är väl några program på fredag och lördag. Tror jag på söndag. Och som repris också som är värda att lyssna på där. Ja det Falköping har vi några trevliga program också och jag använder ju framförallt här nu. Eh Rarma Radio Maradio. De spelar in helt enkelt med hjälp utav äh, alltså ramma radio som spelar in schemalagt helt enkelt eh äh, då lägger jag in manuell inspelning där jag ska jag se om det finns schemalagt så i kanalen 1 överdör äh, 19.60 till 19.30 Ja Jaha, det kanske inte var jag som tryckte in i inspelningen där Det kanske gick igång med timern här så Jag stod i vänteläget där, men det spelade i alla fall in Referens Inspelningen, jaha Och då hörs det ingenting heller Jag hade förberett för inspelning men jag såg att det var det är med schemalagt alltså på kanal 1 här på rararadio.com ett mycket bra program. Kan ni söka på jag har ju screamer också. För ja. då stänger det källa. Nu är låttitlarna som syns i i, i uh, sånt titlarna här kan det vara rätt här på rara. Jag vill se om Jörgen Krogh man kommer ringa in en dag det är lite så säkert man kan all eveta men han har det ju då god chans det och vi har en telefonlinje också men det kommer lite senare vänta. Vi ska se här. Rekord att också när telefonen går igång. Det blir ju störning på B-datons eh skärm. Ni har signaler som nu åter blir störning på den skärmen där alltså. Ja, i don't think har ni någonting på hjärtat så kan ni ju ringa in här på 0225 60143. Egentligen ska vi dra igång 17:15. Men har ni någonting så kan du ringa in på 0225 60 143. Det är mycket som ska stämma med det tekniska. Vi har referensinspelningen klar där. När man spelar in alla liveprogram har det inspelat. Ringa in på 0225 60 143. Det här är Radiolördag. Med Gunnar Andersson som är en svår utgivare. Vi har den 12 april 2014 och vi har tappat bort här på kanal 1. I alla fall de som lyssnar via Chowcheap-adressen. Och där kan man se statistiken för kanal 1 via företaget Chowcheap.com. Sen kan man ju lyssna på andra ställen också via mediaspelare. Men vi hade ett tiotal IP-adresser och lyssnare från USA- som hade lyssnat 7 750 minuter. Och de är ju då borta. Den enda amerikanska flaggan jag kan se på en IP-adress. Det är en i USA som har lyssnat 46 minuter. Men sen kan man ju lyssna på andra ställen. Och på sverigekanalen.tk så har vi faktiskt en del amerikanska flaggor. Längst ner på sidan. Och det är svårt att veta hur många minuter de lyssnar. Men man kan ju se i alla fall att det är ett antal besökare från USA där det är. Jag kommer inte ihåg exakt, men det är ju hundratals är det ju. Och de lär ju lyssna lite grann. Det är svårt att veta. Statistiken är svårt. Man kan inte följa och kanal 2, 3 och 4. Det är ju då gratis server i USA via listen to my radio.com. Och där måste man då helt enkelt betala betalkonto för att kunna få fram statistiken då. Och det är alltså som sagt var gratis de här servrarna för kanal 2 3 och 4 så att vi kan inte få se få fram eh max antal lyssnare är 5000 där faktiskt. Vi hade tidigare myradio.punk myradio stream.com och där fick man inte fram någon serveradress och kunde inte bädda in spelare och sånt. Radio Lensman brukar inte bädda in och spela heller. Uh, och uh, dagens program från Roder Länsman var ganska kort också på 39 minuter Vi har lördag klockan 20.00, kanal 1 och 2 Roder Länsman, lördag klockan 20.00, Roder Länsman, kanal 1 och 2 Måndag och tisdag 20.00, World at 8 från RadioBritain.com Måndag tisdag, 20, 00, och tisdag 20.00, kanal 1 och uh, 2 World at 8, <här> Länsman på radiobritenonline.info med hämtats från äh, från Youtube. Torsdag fredag 2000 också, vård ett från radiobritenonline.info. 2100 måndag tisdag torsdag fredag 2100 måndag tisdag torsdag fredag kanal 1 och 2, Radio Länsman utgår då på onsdagar. Onsdagar 20.00 har vi istället SD Falköping med Byradion och klockan 21.00 Radio Frekventa med Jörn Lindberg från Stockholms Snärradio. Det är alltså Radio Frekventa med Jörn Lindberg som har tagit över Gärlerahornets gamla sändningstid lördag klockan 17 till 18 och Gärlerahornets sändare på Stockholms Snärradio 88 MHz i mono endast lördag 18.00 till 18.30. Telefonen är öppen här i alla fall på 02-25-60-20 143 Ja, jag kanske skulle lägga på den här klykan också Men det blir ju upptaget annars Här är ju en väggtelefon egentligen Och den hänger på en mikrofonstång Och då sitter en liten lampa på baksidan Som jag inte kan se Men nu har jag en Liten spegel här så jag kan se lampan Om man skulle lyssna med hörlurar och hög musik Så hör man inte signalen det lyser alltså. Det kommer en liten lampa att blinka där vid samtal. Nu är linjen öppen här på 02 25 60. 143, vi kör live här från Långsötan i Södra Dalarna. Och vi har också en högtalartelefon. Det är likadant där, en liten lampa. Bredare som blinkar, någon slags rött där vid samtal. Men äh, telefonadaptern här har jag kopplat till en hörlur så det blir medhörning man inte bara hör min röst från mikrofonen utan också det som kommer från datorn om det är någon som finns i datorn via Skype. Ja, det är ute här. Vänta. Man, ja, det var tursamtal. Ja, det kom ett samtal, men det fanns ingen där. Nej. Ja. Ah. Det kom en signal, men det var ingen där. Det var ju någon har lagt på ljuden. Man ringer en signal och sånt. Så medhörningar är på telefonadaptern här. Men högtaladelefonen har vi inte någon medhörning på så att om man kör då från B-datorn till exempel eller från laptopen här. Och en signal ringer man. Vi ser mer snabbare. Ja, det är kul att ringa en signal. Halv, halv, halv signal. Vi låter det ringa en signal och så lägger de på luren så snabbt. Och så lyfter man inte på luren först. Det kommer två signaler. Som Georg Lindberg brukar göra. Och telefonadaptern har ju då medhörning. Men inte högtalade telefonen. För där måste man... Det var en halv signal där. Ja, det är kul att behövs ringa. Men man svarar inte först det kommer två signaler helt enkelt. Ja, 12 april har vi 2014 och det är väl inte några större temperaturer och värme ute. Vi kommer senare här att koppla in Skype och sånt här. Så att vi svarar inte först det kommer två signaler halva signaler och en signal så svarar vi inte. Måste komma två signaler. Då tar man bort den här lilla tyngden som trycker ner en klick här. Jag kan inte gå in på alla tekniska detaljer. Sverigekanalen med Gunnar Andersson live från Dalarna varje lördag 16.30. Vi körde till 19 men vi kan också förlänga fram till 19.30. Man såg att man rånade här en liten 10-årig flicka i Sandviken. Hon sålde ja, första maj blommar. Hon var så 10 år gammal och gubben var ungefär 50 år. Och så var det den här lilla flickan. Jag menar det är ju så lite pengar det handlar om också. Liten man... liten flick, ja. ja, det. Så att vid den 10-åriga flickan, sant? Så att uh, den här lilla flickan blev ganska ledsen faktiskt. Hon var ju bara 10 år då, tycker det är fruktansvärt att göra så här. Men som sagt var halva signaler och en signal då svarar vi inte utan om det ska komma två signaler för att jag ska kunna ta bort den här lilla tyngden som klick som uh, tyngden är själva klickan när jag lyfter på den när jag lyfter på den så nere det... Halva signaler och en signal då lyfter vi inte på klyck då tar vi inte bort tyngden så klykan kommer upp och tonsignalen kommer nu vet Inga halva signaler och inte en signal, det ska vara två signaler. Som Georg Lindberg brukar göra. Nu måste det komma två signaler så att säga. Det, det blir störningar också på skärmen, på B-datan här. <laughs> När äh, telefonen är igång. Jag tänker ringen halv signal och en signal men då svarar vi alls inte. Utan det måste vara komma två signaler. Men än så länge har jag bara halva signaler och en enda signal. Det måste komma två. Så det är två signaler som vi äldre för att vi ska kunna besvara samtalen här. Ja, man rånar alltså en tioårig flicka då på hennes första majblommor Hon sålde i Sandviken Det är ju väldigt trevligt måste jag säga Det är ju att sjunka ganska lågt faktiskt En man i 50-årsåldern Som har gjort detta och jag vet inte om han har uh, fått tag på honom Och det är ju inte någon större summa det handlar om en liten flicka som säljer första majblommor va Måste jag säga, det är ju att, att sjunka ganska sjunk så att det är ju ganska ruttet faktiskt. Jag kopplar bort telefonadaptan där också. Jag är ganska nära mikrofonen också här. Jag har ju små hörlurar på mig. Det är bara att hitta och testa här. Vi ska egentligen inte börja dra igång. Förs 17 och 15. Och ja vi hade ju Rådde Frygkstaden här. Rådde Falköping har en del trevliga program. Radiofrygtsdalen.se Fredag 18-20 Danskväll 20.00 Fredagsrock 21.30-22.30 Countrymixen Lördag 18-19 Country 19-20 Skivaren Radiofrygtsdalen.tk Och de finns också på tunein.com Och där har jag fixat en kortadress också På radiofrygtsdalenlive.tk Och den har jag för mig att den öppnar mediaspelaren Och den har jag för mig att den öppnar mediaspelaren Eh uh, för bara några, för bara dagen så låg det faktiskt lite snö på marken kortvarigt det försvann ju sen man Det är något högre temperaturer nu på natten och på morgonen kvällen är det ju kallt va det går ju ner Nu i alla fall på dagtid så är det lite mer plusgrader men det är inte mycket i alla fall Det är inte någon sån här riktig vårvärme på dagtid just nu i alla fall går det upp lite grann till 10 11 12 grader men Jag tyckte det med när det på ute och eh, vi har ju alltså kallt på natten och det här va. Man kanal 1 och 4 finns nu på TuneIn på kanalen 1.tk kanalen 4.tk. Vi har ju fyra kanaler och eh, CD-dataströmmar ju nu kanal 1 och 2, bilddataströmmar i kanal 3 eh, och 4. Sedåt 18 är också kontakt på anslutning nummer 5, Stockholms närradio server. På Winampen som man använder så finns det alltså bara fem stycken eh anslutningar. Det finns inte mer än fem. Eh fem anslutningar maximalt finns det på Winamp, på Winamp på jag också upphört. Man är det någon företag som har tagit över Winamp? Ja, det var en halv signal, men vi svarar inte på halva signaler och inte på en signal heller, utan det måste vara två. Och kommer det inga två signaler så svarar vi inte helt enkelt. Eh, halv signal och en signal duger inte, utan det måste vara två signaler. Efter varandra så att säga. Man tycker det är kul att leka med telefoner sådär. Man tycker det är jättekul. Så kan vi hålla på och leka så. Vi gör så här, vi korta bort det här istället för den lekstugan. Och eh uh, jag ska vi ta och byta spellista här nu då. Jag har en spellista i ganska sköna countrylåtar här faktiskt. Vi har ju enormt med material på datorer och sånt. Det är fyra datorer och olika externa hårddiskar. Och det handlar ju om en halv miljon med digitala ljudfiler. Nu har vi kopplat bort telefonen här så att det här med halva signaler och en signal kan ni ju lägga ner helt enkelt. För ni kommer inte fram överhuvudtaget just nu. Jag vet inte om ni hör den här country-musiken som ligger på i bakgrunden vi har ju alltså kopplat in här en telefonadapter som från början är kopplat till en silverfärgad telefon, United här har vi en väggtelefon istället nu och medhörning vid en hörlur också och uh, det är en viss fördröjning på internet och den varierar ju, ibland är den väldigt kort faktiskt, men att få den i realtid jag tappar kontakten också faktiskt med min syster nere i Australien Annelisa Nollan som hon hette Maktnamara från början. Och eh, hon verkar ha stängt av sitt Facebook-konto faktiskt. Tyvärr så att nu har jag inte kontakt med någon där nere. Hon hette Ann-Lisa Maktnamara. Vi har ju då samma mamma. Vår är en svensk mamma då som också finns där nere och nu född Brigitte Andersson. Hon lämnade Sverige 1964. Men jag fick inte följa med ner. Jag blev kvar här. Vi hade en Christer också. Min halvbror blev också kvar i Sverige. Det hon har fem barn där nere. Och min halvbror Christer är ju död också. Han är begravd i Bollnäs. Så att det var väl totalt sju barn. Men i alla fall så lämnade hon ju Sverige 64 och jag blev kvar i Sverige så fosterbarn hos min mormor då på Södermalm. Och eh det kom en tant också från den här myndigheten och inspekterade också faktiskt. Jag hade tant med glasögon som inspekterade då. Men barnavårdsmyndigheten och såg att jag hade det bra hos min mormor. Så att jag blev äh, adoptivbarn heter det väl eller Fos fosterbarn heter det väl. <laughs> Faktiskt då stås det min mormor och hennes man. Och där blev jag kvar helt enkelt bra så. Min ma min mamma besökte Sverige också 1976. Jag var 16 år och jag reagerade på att min mamma faktiskt har inte hade något tänder i munnen utan hon var helt tandlös hon hade glömt sina lösta tänder kvar där nere. Mormor och hennes eh en händelse jag minns är till exempel att uh, vi fiskade i vi hade ju fritidshus ute i Haninge ute i Vega där på Nordenskölsvägen nummer 61 Uh, vi fiskade 1976 på sommaren när min mamma var på besök från Australien. Och min mamma fick faktiskt en jädda. Vara hon uttryckte då på lite dålig svenska, jävlar det. Jävlar det. Uh, hon var tandlös helt enkelt, hon hade inga tänder i munnen. Och jag tyckte att det var ju först äckligt det här. Att hon inte hade något tänder i munnen va hade med sig några vinyler också. Jag minns att en platta var med Ted Mulry Gang. Han är död också. Det var någon sån här grupp. Några skivor också. En grupp jag fick som hette Sherbet. De har bytt namn nu va? De heter någonting annat. Uh... De har by bytt sitt namn. House Set hette en låt där. Det är från plattan House Set. Det var alltså några vinylskivor från Australien när hon besökte Sverige då. Eh... Hallbroden Michael McTavara är ju född eh, Johan Sätteströmm i Australien alltså. Han är född som Johan Sätteströmm där nere. Och det är helt vansinnigt alltså därför att eh, Johan kan man inte heta om man är en man i Australien. Johan är kvinnonamn. Varvid han fick ett rent helvete i skolan och han fick alltså bli en riktig hording fightas och slåss beknytnevarna dag ut och dag in och sen var han ju i Sverige som liten hos sin farmor i Göteborg som hette Irene han besökte Sverige för några år sedan och besökte då Göteborg och då levde hans gamla farmor Irene fortfarande hon var mycket gammal då så hon är säkert avliden nu alltså han hade inte träffat henne sen han var en pytteliten plötunge så att ett tag så var han faktiskt i Sverige och till och med så hade min mamma lämnat honom till min mormor också ett tag men det vill hon att inte vet av. Och min mamma blev också tvingad att göra en abort också i början på 60-talet. Han var liten. Jag tror även att eh, Johan Sättaström eller Michael McNamara som han bytte namn till sen även var med som mycket liten uppe på Väldö där vi hyrde friteshus på 60-talet och sen hon 70-talet så blev det istället ett friteshus ute i Haninge i ungefär 30 år som min mormors man bos fick ärva. Det var ganska långt att åka upp till Väddö faktiskt och Vega var ju mycket närmare. Det här var ungefär en 2 och en halv mil utanför Stockholm. Man fick in Stockholms närhet också. Åtta Sandra på 20 watt låg på Högtorgets femte höghuset där. 20 watt men det hördes ju mycket bra. Det faktiskt. Med ett sånt mycket bra antänneläge så gick det bra med 20 watt sändare faktiskt. Ni förstår ju hur högt det är uppe på taket på femte höghuset vid högtorget plus en hög antennmasten och det var alltså 20 watt sändare. Eh uh, när radion i Sverige kom då 179 uh, och blev en permanent verksamhet efter en försökverksamhet och 1982 man hade alltså 10 watt sändare. Men 88 var på 20 watt istället och antennläget var jättejättebra. Radion i Sverige kom då och eh, på programslingan som närudeföreningen hade på 1980-talet så säger man alltså att sändaren skall höras inom en omkrets av 5 km från sändaren. Det är ju ingenting va. Då gick ju Stockholms närradio mycket långt. Det gick ju jättehanninge. Och bort till södra Tyskland som längst då. Och e, ute på vägen så kunde man hjälpa till att lite antenntrådar och sånt få in det bättre helt enkelt. Ja, hyfsat bra i alla fall. Lite lätt brusigt. Det var ju lite små svagt varje men man hör, det hördes ju. Men det var inte 100 mottagning. Eh jag bodde i en liten cirkusvagn där. Det har varit en cirkusvagn där sånt för länge. Och man kunde höra Stockholms närradio. Men det var lite småbrusigt var det ju då. Jag hade lite antenntrådar och sådana här grejer. Det gick att höra. Men det var alltså inte riktigt perfekt. Det var lite småbrusigt var det ju. Antennliga eller QTH var inte det absolut bästa. Men det gick ändå att höra klart och tydligt. Det är mycket med det tekniska. Vi ska ta och logga in på Skype. Ni är också välkomna att höra av er på Skype här, Dalagunnar. Kan ni lägga till på Skype Dalagunnar? Och det går bra att höra av er till programmet här på Dalagunnar också på Skype. Och vi loggar in på Skype. Eh uh, och vi ska se Rött och Länsman har varit kort program idag på 39 minuter. De flesta är offline här. En del är aldrig gröna så att säga. De är bara off, off, off. Jag vet inte riktigt varför det är så faktiskt. Men det går bra att höra av er till programmet på Skype då. Dala Gunnar och även under pågående samtal går det också bra att höra av er på Dala Gunnar. Under pågående samtal. Eh uh, även om det pågår samtal så att säga på Skype. Oj oj, jag ser en bild här på Rebekka Wildfridsdotter här från Svenskarnas parti och uh, ja, vad ska man säga om denna blonda dam? Vacker som en dröm. Ja. Ja, man man bara stirrar helt enkelt. Jag höjer upp musiken en stund och kommer tillbaka. Jaha Då ska vi se Kulturförändringen Jälarhornet Box 42 021 126 12 I Stockholm Kulturförändringen Jälarhornet Box 42 021 126 12 I Stockholm Kulturförändringen Jälarhorn Plusgivarekontot är 634 634 252-1 634 252-1 Och uh, Skype i Dalagunnar finns på jallarhornet.tk. Gamla bloggen har 305000 sidvisningar och ligger på jallarhornet1.tk svaikanalen.tk är en registrerad webbradiostation med tillstånd från myndigheten från radio för radio och tv. är det för radio tv och ansvarig utgivare Gunnar Andersson vi har den 12 april 2014 har. Vad säger vi som gör? Och det låter bra. Lika bra låter det från Göö Lindberg faktiskt på Stockholms närradio nu. Missat samtal. Ja, det var ju inte kul hör du. Johan Persson hör då så här jag vet sära. Det är råd i lördag var ju lördag 16:30 till 19. Vi kan förlänga till 19:30. Vi hade ett mistat samtal på Skype här då, från eh, Johan Persson från eh, Djinge Stockholm. Vad har vi honom någonstans här nu då? Nej, jag kan inte se honom. Ringer man upp folk på Skype så finns det absolut ingen som svarar. Eh uh, Johan Persson. Johan Persson är där, ja, men han är ju upptagen nu. Ja, det måste ha varit tidigare då som han har försökt att ringa här. Eh, uh, Dalagunnar har vi i alla fall på Skype. Ni som har Skype kan ringa in nu på Dalagunnar. Okej, det var ju det. Återkvör 6:30. Klockan 18 får vi inte glömma bort att vi har en samsändning med Stockholms närålder också. Vi ska komma ut på Stockholms närålder klockan 18.00 till 18.30. Och det är på 88 MHz och det är i monoläget. Vi har hållit på nu sedan 1988 där. Vi har dragit ner så att vi har bara 30 minuter. 30 minuter är det bara mellan 18 till 18.30. Vi satsar ju istället på Sverigekanonen. Det tycker jag hör Göran Lindberg också pratar. Det låter bra. Väldigt konstigt. Hur han kan komma in alltså fast det inte är anslutet med kablar än så här. Hör på lyden här. Jag har ju såna hörlurar. Ajwan ja, Persson eh måste ha försökt att ringa tidigare där. Ni som har Skype kan ringa in på Dalagunnar. Och även om det pågår samtal så går det ändå att koppla in. Jag kan godkänna samtalen då. Så att liksom det blir inte upptaget. Men jag godkänner samtal och så ansluter jag till pågående gruppsamtal. Har ni Skype kan ni ringa in då på Dalagunnar här. Ska vi tar låset trumpet här. Återkommer alldeles dags. Mycket som ska ju fungera tekniskt sett. Vi ska ju referensspela in också allt live 12 april 2014 så vi får in rätt datum också. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson och Sverigekanalen fick sitt tillstånd för webbradiosändningar som även innefattar webbkamera också faktiskt. Vi kan streama live också så ni kan se både se facetet och höra rösten. Har ni Skype så kan ni alltså ringa in då på Dalagunnar. Och eh, Jörgen Krohman från Svenskarnas Parti skulle ju ringa in på telefonen här. Jag vet inte om man törs koppla in den för det kommer ju bara halva signaler och en enda signal och så lägger man på luren. Det är så här. Som inte kan argumentera. För de har inga, inga argument så att säga. Och så fort jag får fram en tonsignal så blir det en störning på B-datoons eh, skärm. Nu ligger det en liten tyngd mot klykan där. Nu ska ni ringa in så ska ni suttas varandra. Eh, halva signaler och en enda signal. Då svarar vi alltså absolut inte. Det måste vara två signaler efter varandra. Då hör vi ett litet sörjljud från telefonadapten. Och det är telefonnumret då är 0225 60 143. 0225. En signal till. Nej. Halv signal och en signal svarar vi alltså inte. Är det uppfattat? Det måste komma två signaler efter varandra. Och där kom det en signal. Och sen kan det komma en halv signal. Men då svarar vi alltså inte. Så jag hoppas att det är uppfattat klart och tydligt. Eh, vi ska ju se här. Lite svettigt här. Två datorer är igång. Vi har... Är lite förkyld också så snurvlig här och ja och har vi karpstrypan har ni inte mer riktigt annorlunda. Om man har ni Skype så kan ni ringa in på Dalagunnar. Om det pågår samtal på Skype så går det ändå och ringa in på Dalagunnar. Då man godkänner ju bara samtalet och ansluter till pågående gruppsamtal. Eh uh, Vi ska väl snart ta med oss karpstrypan här nu på han är inte online ännu men vi inväntar att Karpstrypan ska logga in sig på eh på Skype här. Och det är Dalagunnar som ni ska ringa till då ni som har Skype. Alla kan ringa in. Man behöver inte lägga till i kontaktlista först. Och eh, telefonnumret är 022560143. Och eh, halva signaler och en enda signal då svarar vi alltså inte. Har ni förstått? Det måste vara två signaler efter varandra. Eh, så jag hoppas att det är uppfattat klart och tydligt två signaler som ska komma efter varandra. En liten halv signal och en enda signal då svarar vi alltså inte. Eh uh, då det länsman har uh, varit kort program idag. Eh uh, det är ju Karpstripan som ska komma i och uh, eller logga in här nu då och uh, vi får vänta lite grann tydligen på honom. Han är alltså inte online ännu. Och det är alltså Sverigekanalen som är stationsbeteckningen på den här webbradion och ingen annan får heta så heller. Och det är svensk lag som gäller. Servrar finns i USA och England, men det hjälper inte. Myndigheten för radio och tv anser att det ska finnas en ansvarig utgivare och man ska köra såna här liveprogram. Ja, men nu säger jag då far att Karl Stripand dyker upp och det är ju det som är avtalat att han ska vara med här då mer eller mindre regelbundet då. Eh, var har vi Gubben? Ja, jag svarar då. Johan. Ja, det kommer bara busamtal på telefonen, men eh, Jörgen Kroman hoppas ju att han kan ringa in. De som ringer in, nu ringer det en halv signal och en enda signal hör du så att eh, det backar vara oseriöst och då svarar man inte. Okej, alla varligen större. Jag hoppas bara på något annat mer verkliga rörelser lördag. Aj, får se om Jörgen Kroman hör av sig så var det var en kille i Huddinge i Stockholm men han har försökt att ringa men det måste vara någon annan gång för han verkar vara bortkopplad nu. Han har tid ringt honom en annan gång men det är ut utanför sändningstiden så att säga. Jag hörde en en ful sak som hände i Sandviken här. Det hände mycket saker. Det var en 10-årig flicka som blev rånad. Hon sålde såna här första majblommor då. En gubb jävel i 50-årsåldern som rånar henne och eftersöks av polis. Jag tycker det är ganska skandalöst att göra så för en lite en flicka. Det jag menar det handlar inte om några stora summer. Hon hon får in på de där första majblommorna ju. Ba alltså jag fick ju besöket av vår flicka när väl då som sålde första majblommor och hur det såg ut alltså. Ja, jag får jag syns inte så där idag men det är för jäkligt det här. Jaha. Ja, ja. Jag sagt det väl tycker bara kan säga om en sån sak och men det är ju oskuldigt av oss att bara utföra och få i upplyfta tänger till lite små saker och då tycker jag man att man ska man har inga skamproblem om man nu överfaller Jag skulle jag skulle testa, testa Ja, jag skulle testa en sak i Hägersten på 80-talet och dela ut reklam tillsammans med en flickvän och vi höll ju på i timmar liksom. Jag menar allt detta springa dessa trappor upp och ner och dela ut de här reklambladen liksom. Jag menar det var ju en str en struntsumma för alla dessa timmars arbete ju. Ja, just. Absolut. Jag vet inte hur sjuktant du Ja, jag har lite krångel ja, med mikrofonen sist. Jag tycker det låter bättre nu än en förut i alla fall tycker jag. Okay, det Okej, det kanske ropar tal, jag ska låt det från mikrofonen då. Det var ju bråk i Stockholm med motståndsrörelsen då och jag säger så här att de har ju också rätten att dela ut sina flygblad, men däremot när de går i en samlad trupp då anser polisen att då bryter de, då är det demonstration och det kräver tillstånd. Så ja. att de skulle egentligen ha stått kvar på platsen med flygbladen och det det får man göra utan tillstånd. Ja, det får man ju tror jag också, eller vad jag vet i alla ja, fall Jag har sett vad ja. polisen säger det där, Jag har ju sett ä, ja, det, en del vidordning på sjukdomar va? där SML har varit odemonstrering och man har haft jästestud och så vidare och då menar ju polisen det att de inte har en demonstration i sådana och det, så. och det kanske inte har, men precis som du de säger det här Det är rätt flygblad ja. man, Det finns tillfällen när man har rätt att demonstrera utan demonstration i sådana tillfällen när man har som så du sa här ett exempel på ett sådant tillfälle Sen är det ju så här att polisen är de vet ju mycket, mycket väl vad det är för råd om. De vet ju att de själva bryter emot lagen när de ger sig på SMR på det här viset. Men, Men det vet, de vet det ju de och det är tyvärr inte så, så mycket som SMR kan göra. Men så vad vill de? Det är inget, det är inget parti. Det är ju det som är poängen. Det är bara som liksom, det är liksom en en en organisation men men, men en, SMR är som det är ju ett utopalt alternativ tror jag så det finns ju människor som jag tycker ja, att, ja. att organisationen ska arrangera ska organisera sig ja. politiskt så ja. kommer ja. det i riksan. Men de vill inte rösta val. De vill de vill det var som äh, deras ledare Claeslund sa i en intervju om, att du minns det, han sa sig att Vi vill inte vara en del av det parlamentariska systemet som är emot, där står vi oss utanför Ja, men hur ska man och liksom, det, ja, det, det förstår jag, va? Ja, hur ska man kunna påverka då då? Man kan ju inte komma in i någon Så, kommun Nej, det kan, kan man inte, men de anser väl att de påverkar bättre om de kör den grejen som de gör så att säga, att de är ute bland folk och rör sig och har varit inne i flera år på deras redsida nordstrån.se Då fick de lite reklam ja, och sådär, ja. och jag kan bara säga det att de tar upp en del saker och ting vi, vi säger som de tar upp mörker runt i media Men det är mycket som media mörker som de tar upp också Så att, en sak vad, kan jag kan rekommendera faktiskt för lyssarna här, oavsett vilka politiska ståndbygd de går själva ja. Om ni är så kallade antirasister, vänsterreksminister och oväl bryta den uh, härdssvallt när ni är gärna och gå in på Nordfront, som dessutom får inte sitta på grejen. Det ja. uh, uh, <laughs> sista jag skulle komma till här, <laughs> jag har gått ner bort nästan, nej, uh, det är ju såhär att, uh, visst man kan tycka vad man vill om, om en sida som är Nordfront, dess, men man ska komma ihåg till en nyhetssida, sen har de ju naturligtvis en politisk inriktning, ja. men det finns ju nästan, det finns ju ingen nyhetssida oavsett land som inte har en politisk agenda. Alla nyhetssidor har det, så det är ingen roll om de är politisk förräkta eller inte. Och även Nordfront har det. Men kommunismen mördade ju 150 miljoner människor. Om du tar Sovjetunionen, om du tar Kina, till exempel, där va? Det är ja, en, enorma mängder. Ja, det är ju en enorma mängd. Det är ju en enorma mängd. Det är kommunismen som, <gum> som är sådana med kommunismen. Det är kommunismen som är accepterad med internationalssjurismen. Trots att det är inte på många sätt ett-fåsyn av sammanhanget. Det är väl ja, därför att båda sidor hatar varandra så fruktansvärt mycket att de är... Det här vä... Vä... Ja <gum> Jag har ju jag har ju egång på forntiden så var jag ju då stor beundrare utav Sovjetunionen och jag var, var mer i de här FNL-grupperna då och jag beundrade Sovjetunionen enormt mycket och hatade USA otroligt mycket men sen började jag fatta. Sen var ju sån här närodeprogram i Stockholm snärode med min gubbe som heter Rolf Pettersson heter han. Ja. Och han hade jobbat som taxiförare men han blev uppsagd som han satt och babblade massa politiken i den där taxibilen vet du så han fick Parkinsons då. Eh uh. Jag tycker jag hör oftast jag tycker att hos ett jobb så att man kan diskutera politik sen kan jag ju för förstå eh uh, det är alldeles artigt att han fick svar i den där verksamheten tills sig sen några år sedan. Samtidigt så tycker jag jag ser att eh uh, det finns tillfällen när man ska höra köfter om uh, sina politiska ståndpunkter på samtidslevande demokrati och man skulle komma ihåg att demokrati, det är många som har missuppfattat ordet demokrati och tror att det är bara Ja, ah, ungefär i den här tiden att nu ah, är det ju faktiskt så här att vi lever i en demokrati va? Och då är det bara en åsikt som räknas va? Alla andra åsikter ska blömmas ut va? Politiskt, är man politisk korrekt då, då är man demokratisk, men är man inte det Och tycker inte det som någon annan demokratisk människa då kan man blömmas ut Problemet är ju bara det att för att en demokrati ska förvirra, oavsett vad man tycker om det är Och det är det som justast man har som tänker. Nåste olika åsikt då. Så fick de en lite piss med tänkt också. Man ska väl tillägna det att så så är så är bo och så mycket att det är allt. I en demokrati ska alla typer av åsikt få finnas oavsett mm. vad man tycker om. Och även nationalistiska, socialistiska, kommunistiska åsikter ska få finnas för att en demokrati ska fungera och även populistiska organisationer likså demokratiska organisationer och partier avskerar ingen demokrati. Men är det inte de är våldsamma? Va? Om de eh alltså det är... beror ju på alltså våld är ju våld ska man inte förleka och våld är inte acceptabelt i alla fall då. Det finns ju tillfällen där våld är acceptabelt exempelvis i självförsvar när ja, man ska ja. göra av antifascister ja. brukar ju hävda det så till exempel när man i Skärgård Uh, ja det var ju förra året eftersom, och nu är det ju några så kallade antirasist och vänstexima sådana som är åtalade för mordförsök Och enligt de åkte in i fängelset på grund av detta, och han hävdar fortfarande att det han gjorde var självförsvaret Jo tjena, det är ju ett ja, jämt, ja, så är här, jag en helvare, jag ska gå och ta vidare i alla fall Det är ju ett fruktansvärt, ja det är alltså vem som helst ska vi säga såhär, ja det var ju fattande såhär va Jag högg personen i ryggen med en kliv, en stor kliv, och det är ju självförsvar. Mm. Ja, men när man glömde bort vad som hände, att den här situationen, att det ledde till den här situationen. Alltså, vem som helst kan sätta en kliv eller en yksa i ryggen på en person och säga att det är självförsvaret att personalisera ryggen i hela situationen, i helhetsbilden. Men, det var jag inne på jag förut, jag tappade tronen här, men jag ska gå tillbaka till den med odont. De skrev en ganska intressant sak om en grej som en uh, rysk tv-kanon som heter Russia Today tog upp. Ja. Och Nelson Mandela i samband med när han dog ja. förra året när den här migranien som hölls. Så uh, hade ju Nordfrån tagit upp en, en uh, nyhetsartikel på sin sida som, uh, där de refererade till den ryska tv-kanon Russia Today. Och det var en, en reporter på den här kanonen som tog upp uh, att... Den som var del av Vika en massa terrordår när han var yngre. Ha, ja, han var ju en mördare. Jo, ja, han var det. Jo, han. Men det här ska han ju då negligera sen, visst ja. Jag, det, det är inte klart att, han, att det var ett trångs för hans folk när han dog. Det, det ska man inte säga någonting om. Han har ju en stor frihetshjälp för många män. Man ska komma ihåg att det fanns många svarta som inte tyckte om honom heller va? Har du hört den där, den där videofilmen när hon sjöng uh, på sitt språk då, att, att uh, döda vita? Ja, men det, finns, det var inte den som han delade som... Nej, uh, men det finns en kamp... Uh, det var Jakob Zuma som törer efter den som han delade och om man tycker att han uh, uh, delade inte lyckades särskilt bra med det som man hade tror, tänkt åstadkomma så är det ju ändå värre nu att det var Jakob Zuma, för han är inte omtyckt alls. Jag tror det var ANCs ungdomsgrupp som hade en kampsång där de sjöng på sitt språk, sp ja, sitt eget språk, där, Döda Vita. Det är alla vita. Vad ska du slakta av vita bojor då? Ja, hur har det gått med de där farmarna då som de svarta tog över? Hur har det gått då? Eh, det har väl inte gått särskilt bra. Och när fasta såker upp dem så de ska väl åt de vita styra på farmarna. Är ja, det kanske bara styra det är, så... det, är ju, det är rasistiska våldsbrott helt klart. Jag tänkte kanske på Zimbabwe kanske för det är Rhodesias syster yes, så där har vi det här med farmarna som de måste... de de förfaller ju då. De kan ju inte sköta ja, farmerna alltså, de döda... Ja, det är ju död... samma sak i, i Sydafrika som vi har hänt i sida av att ja, ja, ja, söka hur man... människor döda vid ja, vita ja, farmer. Hur, och det, det heter det det på grund av ja. att det heter att de var missnöjda, blödna, men orsamt är att döda var att hata dem helt enkelt. De heter de här vita som är... Nej, det, det, det är rasist. Det de är får ju ha... Det finns de som använder lejon till exempel som försvarar, alltså, och de har, ju, de har ju då taggtråd. Ja. Bevaktningstorn, vakter, alltihopa va, för, för att kunna överleva i huvud taget alltså. Ja det är skrämmande att det, skrämmande att det ska vara så i ett land som Afrika men man ska ju komma ihåg det också att det är många som säger att det är så bra i Afrika men man, man går ju bort, bort vissa saker som till, till exempel det gäller men ungefär som att man inte vill se de grejerna. Jag menar det är rasistiskt åt båda hånderna. Va? Det är lika rasistiskt om en vit människa misshandlar en svart på grund av att han är svart ligger ju grymt racistiskt är det åt andra hållet. Hör du, hör du, om du pissar en video. Om du går in på om du går in på Youtube så finns det en som eh du har till exempel den här gamla bussgubben och det var en svart kille som provocerade honom på den där bussen och till slut blir gubben så förbannad så han, han svartra killen blir ju alldeles blodig då. Men alltså jag menar det är att du har ju alla möjligheter du har, på Youtube finns det alltså alla varianter. Du har svarta som bara, bara rakt ner, bara slår ner vita för att de är vita. Du har vita som attackerar svarta. Du har vita som, som misshandlar asiater. Du har asiater som, som misshandlar vita. Du har svarta som går på att slå ner asiater. Alltså här pratar man om att USA fungerar till exempel och England fungerar. Men det, det är ju massvis med bråk ju. Mm, Sen ska man ju komma ihåg det där, min sak för att åklara den rasismen mellan till exempel iraker och kurder som är fruktansvärt infekterade riktar upp med rasism mellan greker och turkar den är också väldigt vidare och hemskt ja, ja. Sa så det har sagt om att det är bara vita som är rasister, det är ju bullshit. Ja, nej, det stämmer det är det är inte. Det rent, det. Nu jag tänkte på en sak. Det, en det. det finns några roliga grejer på Youtube. Det finns till exempel svarta killar som ja. drar en alltså alltså jag säger ordet nu, nigger skämt då alltså det är på engelska, det är från USA. Det är alltså ja. svarta män som som skrattar och läser upp nigger alltså nigger jokes inte inte inte nigger ja, chatera, eller ja. inte black uh, joke utan nigger jokes och de skrattar åt liksom vad är det det är ju inte uh, något åtallbart i uh, USA har ju andra dagar i uh, USA har ju en otrolig frihet ja men det uh, har ju hur görande att som jag satt <skrattar> <sagt> i Tampa och sådär eller utan jag var med i att jag såg en intervju mänsklift från Oklahoma uh, var eller vart det var någonstans som sa att uh, i det här landet så har vi yttrandefrihet men den yttrandefriheten upphör vid min näsa sa han. Det han menar det sa han också. Sa han. Jag minns inte det ordagrant så han, han sa att, ja, men han sa att du får säga vad du vill du får göra hål i väl så lägger du inte skada någon annan människa. Du får säga till mig att jag är svin, du får så och du får du får propagera för att jag är ett kräk, men där ratten, du får inte göra det handgripligen. Nej, och vi tar den här Dan Park nu alltså. Ja, ja Dan Park har nu han är han är han är häktad och han har fått 3 månaders fängelse. Det med för sin gatukonst då. Men vi har de här de här skämterna så grova skämt. Till exempel alltså... Grova, grova skämt om man skämtar ganska grovt om judar och sådana här saker. Ska man åtala att slänga in alla de människorna i fängelse för att de skämtar? Det är ju skämt alltså. Nej, alltså det tycker jag inte. Man ska ju se det för vad det är. Alltså det finns ju det, om man, jag brukar säga så, jag har lite skämtsamt uttryckt att om man vill vara helt säker på att inte stöta sig med en endast människa på denna jord, oavsett vart det väl man befinner sig någonstans. Under Antonio Agoneras kan man normalstammar då för att man fattar inte svenska. Men på oss att vart man är i världen någonstans och man inte ska stöta sig emot. Man kan inte säga någonting, man kan inte göra någonting. Man kan inte man kan inte prata med dem, man kan inte göra någonting. Man kan inte gå utanför dörren och någonting va. För det finns alltid någon som stör så det kommer alltid att, att göra. Ska betet betet. Ja. Ja. Ja. ja, men de har ju ganska väl, men det går ju helt enkelt att göra med att, med att man tycker inte om hans konst då, tror jag lite grann. Och, och sen, sen att man är, man kör nog med en helt sjuk folkgrupp. Jaha. Eh det här med hets, ett för folkuppskallande grejer Realisten har ju blivit, blivit utsatt, utsatt för, för en förundersökning för om diskrimineringsbrott. Aha. Eh uh -huh. uh, och <laughs> jag ska egentligen ta upp artikeln, den går ganska snabbt faktiskt. Ehm uh, det är ju då en person som har anmält Men uh, den som är, men den som kommer eh vad för för fort blir det svårt kommer det. Här. Det är ju då en person som har anmält nyhetsidan Realisten för diskriminering och eh, jag var inne på DN och läste en artikel. Artikeln publiceras eh, publicerades i veckan här och jag undras, jag ställde om och, för, samma fråga precis som artikelförfattaren gör. Diskriminerar realisten heter för övrigt artikel och publicerades för två dagar sen på realist.se. Fickta brytte det krob också det. Den står så här då, den krönika, realisten har anmälts till diskrimineringsombudsmannen, ett något märkligt agerande som vår medarbetare Mats Blom har en del syn på. Jag kan inte läsa artikeln än, men jag kan dra lite kort här. Eh, man menar tydligen då att, att eh, det är ju ett svepskäl där frågan om det här, man tycker helt enkelt inte om det som står på realisten när en person som har anmält det här. Det står då här att realisten har anmält sig disciplinering med sommarsvanden av en person i Göteborg som påstår att vi hängt ut honom för grova brott och det drama att hon man och så vill. Men det får som står här då så är det ju så här att realister precis som många andra nyhetsbyråer till exempel exponerat eh hängut folk om det inte finns en orsak. Exponerat brukar hänga ut folk med namn och bild och även lite personligpis och så där. Men de hänger ut människor som har blivit dömda. Jaha Och det är likadant med realisten.se här så Om det är en person som är dömd för ett brott Vem som helst kan ligga in eller ta kontakt med Närmaste domstolen och begära att få ut handgärd på det och det Men får och man, Så får lägger det in i ja. sek sekretärsskyddet Får man lägga upp det på hemsidor och bloggar? Får man det? Ja, så ja det får man det Så lägger det in i sekretärsskyddet så får man det Men i sekretärsskyddet så går det inte naturligt Det är ofentlig handling, alltså Ja Och det är ja, personen där då som, som det är frågan om vi är här då. Men den här personen som har anmält realisten Kan inte komma och säga någonting För om jag fattar saker rätt så är det Precis som jag sa förut till att Realisten har hängt ut en person Det står här För det andra anför anmäldaren att vi anklagat honom för grova brott Men anpublicerade realisten Anklagar aldrig någon för brott Absolut utsiktigt men anpublicerade Okej, okay. däremot händer det att vi i enstaka fall Publicerar åtal med namn Och det enda som vi anser att det finns synderliga skäl Med hänviset till allmänintresset Åtal är en offentlig handling och det är en åklagare som anklarar vederbörande personer i det här fallet. Någon som sedan vederbörande rasistans och frågar om åklagande rat. Alltså gör inte realisten något fel här. Men det är ju helt enkelt frågan om att eh, eftersom personen är frågade och inte kan hitta någon rasistisk med realisten. För andra personer har förmodligen tagit upp då. Så använder man då realisten.se till diskrimineringsombudsmannen. Det är ju också lite intressant för att diskrimineringsombudsmannen kan inte göra någonting här eftersom diskrimineringslagen då förbjuder diskriminering som har med sam som har samman med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet och så vidare. Och inget av detta är aktuellt i det här fallet då personen fruga våldsamt sökt jobb, arbete eller blivit nekad till ett helt på grund av den bakgrunden. Så det här åtalet i hölder eller arbete kommer inte att leda någon vart. Det mot FO en sak till och göra så. Ja, och så var på det DO då, då inte ja, inte har någon behörighet för heltecket. Så det är lite så lite här. Ja, har du läst nu eh, vad som händer i, nere i Skäggetorpen, en en sån här en, socialt utsatt förort i Linköping att man eh, samlas i stora gäng, går till attack mot poliser, bränner upp en, en sån här minibuss till exempel nu och gör skada. Nej, det är eh, kulturberikare som det kallas då. Och och eh, polisen tappar kontrollen över detta område. Man måste eh, skydda sig, sina, sin sin egen säkerhet alltså. Men det, nej, även, det, även ja, kan vara ja, man ja, man invänder ju mot det som ju. Men varför gör man så här? Varför att varför kan Det var ju till exempel en kvinnlig polis som fick en sten på benet. Ja, och blev skadad då. Det är vad en tjänsteman Ja, ja. Och varför man gör så här? Det det finns ju, ju folk som har som försökt att debattera det, jag kallar det problemet som är ett invandringsproblem, ett mångkulturellt problem. När det är ingen politiskt korrekt man i världen i i Sverige i alla fall så vill jag känna det glad och heter det alltid det att ha ja, den klassroa helt enkelt. Problemet är ju bara att det är en... ingen klassroa utan det hålet med mon kultur. Det håller bara mon kulturen i samhället att göra. Det är, det är jag såg jag ett problem med mon kulturen. Alltså en del på en kvinna med ett hökkle, hon var helt täckt då från somalianliknande med lite lite flickebarn. Hon är mycket nöjd med att bo i Kista i en sjua. Alltså en lägenhet som bestod av sju rum och kök. Det är ju enormt stort lägenhet. Jag tror inte det finns större än sju alltså. Och eh, vad landar hyran på? Vem betalar hyran? Eh, har hälsman något arbete till exempel? Man bor i alltså, sju... Ja. Har, har du hört någon liknande? Sju rum och kök? Jag ordtog aldrig det väl, för om man blir likg, jag dagott så långt så att jag inte reagerar på det. De jag var på det här sjukhuset för att jag kom över 80 timmar och har king på det nationella badet och i början så man tyckte det var jättehälsosamt så skedde ju så här vad ni då är det vårdansvar man blir jämfört. Det syns att man tycker inte att aha, en har mördare, jaha, enda blev mördad utan rimande hål. Jag, så jag gjorde jag säga. gjorde ett, ett jag läste jag tog upp en artikel en gång på Stockholms närodio på 1990-talet. Det var en undersökning som gjordes i Malmö kommun angående scenarnas situation, alltså nu, som man kallar för romer man har undersökt 1500 stycken och det visade sig att ingen av dem hade ett riktigt arbete de allra, allra flesta levde på olika former av socialbidrag och bidrag det fanns några som ingick i en grupp som hade något tillfälligt projektarbete men det fanns inga pengar till det lades också ner alltså i princip 100% var arbetslösa och siffran gällde alltså romerna i Malmös kommun på 1990-talet det är mycket allvar ja, idag är det allvar så så det var bara typ kan det måste ha varit en 7 7 år sedan ungefär, så var det cirka 7 800 romer bara i Malmö. Var mer eller mindre östeind folk i Malmö och det var ett stort problem alltså man att de här personerna inte hade någonting att göra. Men vad var förväntar man sig då? Man ösr alltså in en massa folk och så ja, de de de tyckte ju de först många typ 90 utav de som vallade plocka in andra så 8000 förstod inte svenska. Jag ska berätta. Vad ja, blir det på så 8000? Jag berättar en kort sak på 80-talet innan jag blev nationell så att säga. Jag gick ifrån vänstern. Men vänta. Det var en tjej som hette Sabina Schwartz och hon var från Bromma och hon var alltså senska med lång kjol och eh, hon blev kär i mig så du. Ja, ja men hon hade som så. Hon hade ett arbete sådär. Hon jobbade på arbetsförmedlingen i Skärholmen höför men hon brast och vad kärer mig ett tag och att. Och jag bodde i såna gamla hus på i, i Missommarkransen som är upprustat för 112 miljoner. Men på den tiden så var det såna här man fick dra i en skätting när man skulle spola i toaletten och det var som en jordbävning som dånade i 10 minuter. Det är såna här gam, gamla högtrycksporningar alltså då. Och då sa jag så att egentligen med toaletten hade jag också så men den, den jag förstörde min egen toalett och då fick jag en helt ny sån. Och så vad gjorde det med flit hon hade sönder sin toalett mm. så att de bytte ut det mot en modernare toalett. En det var ju så här 30-talshus det där vet du. Men alltså det var det var ja, Det var ju rökare så då lite ja sjukt då. Och eh jag tror att hon och någon annan tjej hade lurat en handikappad man i rullstol att de skulle utföra sexuella tjänster men de snodde hans pengar. Han hade han hade nämligen sparat en massa pengar så de fick tag på i hans lägenhet och de blev dömda sen för det där. Det var, det var grov stöld alltså. Han hade sparat ja, massa pengar då tar jag bara jag, jag, jag, jag sitter ju faktiskt överjust att du alltså vi pratade om såna här så sitter jag och läser en artikel som heter nytt åtal mot revolutionär front då. Som står på realisten.se här där där stod man alltså här åtalet rör grovmissande mot två gästarbetare. Man har så för att bara alltså missande att invandrar så kallas de för antirassistärer. Ja. Så jag då då har man inte då har man fått för missförstått det här med antiracism eller vad ni skulle jag vilja säga. Ja. Jag brukar skriva upp små ämnen ibland här men nu hittar jag inte den papperet. Det är ju så mycket som händer va. Jag kan ju inte komma ihåg ja. allt så. Jag tittar ju inte så mycket på TV heller så där. Okej. Eh, du har jag tänkt eh uh, skulle vi är ute i fall att vi inte kommer överrest då så har jag tänkt att ta upp tre ämnen. Alltså en sak också, man kan ringa in på Skype här och det är alltså Dalagunnar och telefonen är också öppen på 022560 143. Okej, okay, go. Så go. Öh, å andra sidan skulle det vara kul om vi, om vi fick in någon ändå, då, men jag får väl köra på här och ta det här så får vi se om det är någon som blir in. Eh, en sak som hände så tidigt i veckan här som någon gång, jag tror det var i tisdags, det hände här. Det har stått om det här på fria tider, det har stått om det här på eh, exponerat, det har även stått om det här på nya tider, det har varit om ett avpixlat på realism då vet jag inte med hur mycket mer det har varit där också. Däremot är det ingen politiskt korrekt medieratidning i hela Sverige som har tagit upp det där som man ska landa det. Bara Nord eller Nordöstra eller Sydsvenska har något tagit upp någonting utav det. Och det hela handlar helt enkelt om håller jag att det kära lyssnare, där bara bestämt om att en muslim, det sa fredliga människor, som det så vackert heter, på politisk och rekspråk. Han blev dömd för ett rasistiskt morot mot Kent Ekeroth. Nej, bussamtal var det, tyvärr. <laughs> ja, fortsätt. Ja, mot Kent Ekeroth och Thor-Alf Allsson då, i Sverigedemokraterna. Och det här gällde då en ganska grov sak. Eh, Personer i fråga har... Eh, Vad ska man säga, ha hotat Ekeroth och eh, Thoralf Arlsson Och kallat dem bland annat han kallat den här 27e musik Hallå, hallå, ja, hallå, hallå, ja, hallå Hallå, hallå, hallå Det är något fel på din jävla telefon, ja, det är det det? Jo, ja, jag riter 5000 gånger på den här telefonen och det bryr sig ju aldrig till det. Jag skickar mejl till er att det ja. är fel på den. Men så tyst då börjar ni sjösätta. Har det redan gått? Nej, det var lite rör omgång här. Ja, men nu sådär. Nu ja. Det, det är det när det såra. Nu funkar det då. För det alltså jag har ringt massor av gånger. Men det är nog fel på din telefon. Jag meddelade förra veckan också att det är nog fel på den och att det inte gör någonting åt det här då. Ja, jag vet inte vad som är fel, men du, du hör, nu är inne ju. Ja nu ja. Ja. ja, det tog ju en otroligt, du har ju lagt på luren i örat varandra gång på mig Jaha jag tror det var en... busamtal, det ringde ju bara en halv signal och sånt förut ser du Nej ja, men jag ringer åt en halv signal, jag ringer ju 20 signaler det... ja. Du slänger ju på luren varje gång du lyfter på den för du hör ju inte Nej ja. ja, då kommer ju kopplingstolen ja, ja, ja men det är ingen... därför måste du kolla upp den där telefonen för det är ju något fint Ja jag, jag tror att det var busamtal för att det finns inget där jag ska säga att uh... Jag säger det definitivt med fågelkopplingstorn när man man kopplar upp samtalet och då. då är det, Just, det, det men är alltså men alltså då är det no det är nog fel på din telefon nu. Jag har ju hela tiden när som du när du inte hör någonting direkt i luren så ligger du på det måste ju vänta en stund. Men okej, okay, du är ute nu så det nu fungerar det då. Ja, då vill jag lyssna och få köpa Ja, ja, det var bara det. det var det jag skulle jag skulle ringa in och säga det liksom att när när ändå de här uh, stationerna de måste ju skicka ner de här länkarna till mig. Ja. Nu måste jag lyssna liksom att och i alla väl är det bara en av dem som man kan lyssna på och prata i allanordet de om allra är ju musik på, eller det är det är andra fyrar så Ja, det är ju fyra kanaler och vi ja. kör då på kanal 1 och 2. 1 och 2 då kommer man till dig alltså. Kanal 1 och 2 ja. Kanal ja. 3 och 4 det är en annan dator som kör musik. Det är olika ja. dator är olika datorer kan man säga. Ja, det är säga. det jag menar på så så man förstår det när man ska ja. koppla in, att man ska koppla in detta dåal. 1 och 2:an. För annars går man då då får den länk där till till en söveradress och då då har ju då kan du lysta i din dator så att säga. Du behöver ja, inte det behöver ja, nu frågte i, i i en vara och så jag jag lyssnar ju på det här på handen på min iPhone va. Ja, just det. Ja. Men nu, har du varit med på telefon? Det är därför jag tycker de det, det var dusringning för att det är ju det alla de som har dusringt förut här. Det tänkte jag att jag hade gjort. Jag försökte ringa ja. någon, gång ja, men jag kom inte fram och se hur man gör. Så ser man då de här ritgrundhalarna och det är liksom det är ju ton in då så du kopplar in en massa olika saker och goda. Ja, hör, hör, hör, hör du kan vi kan höja capstripen när man pratar va? Nu ja. Det var alltså. Ja, jag har försökt. Det kändes väl Åh, ja, eller vet du, hållt jag, tycker jag att jag ändrar oss. Du kan ju kommer det på gör. Jag skulle bara höra det här Karlslipper hur hur lyssnar han på honom då? Var var ligger han någonstans? Och det är på Skype så då. Vad och du vad måste jag skapa? Ja det var det. Jag är inte så hemma på det. Här. Det var en kille från Helsing, se har Skype på min iPhone också när vet det faktiskt. Det måste jag göra när man ringer med honom. Jag måste ju ha ett konto va? Måste ju ja, Nej ja, men Skype alltså måste man, måste man måste ju ha ett användarnamn ju. Man måste ju heta jo, någonting ja, jag, jag har allting uh, inlagt Men jag har, jag har inte provat att ringa med mig. Nej men man måste ju registrera sig först att man, man, man måste ju heta någonting ju man måste liksom, Jag heter ju Dala Gunnar där man kan, ja. bara, man kan inte bara ringa va Man måste ju heta något va måste ja, ha ja, ja, Han får ju lära mig en gång till Man använder mig där eller? Jag har aldrig gjort det där, men det spelar inte så stor roll att ringa ett vanligt sådana samtal. Måste du registrera ett användarnamn först va? Och läsa en ja. ord du? Jo, ja. nej men jag har det ja. Okej, okej. Alltså du har det? Jag, jag ska ta reda på allt det där liksom. Jag har, jag, har ja. jag, jag, jag, jag har inte använt för det annan. Jag är lite fler, har du några andra som du vill ta upp förresten? Jag håller online här. Ja, jag tänkte ju nu okay. till exempel bara det här med, med, Åkesson. Åk ja, med Åkesson. Ja, Jimmy Åkesson, ja. Ja, alltså det här måste ju vara den värsta pungspark <laughs> och taskspark som han har fått. Här har Sverigedemokraterna jobbat och kämpat nu för brandsoldaterna där i Malmö. De blev så illa trakasserade. Och vad gör de när han kommer dit? Då sticker de allihopa och gömmer sig för de är rädda om sitt jobb. Ja, det är ganska löjligt faktiskt. Jag tycker det är så jävla yngstigt och dåligt. Ja, nah, det är verkligen ynkligt och dåligt utav de här brandsoldaterna då att inte ställa upp och inte ha så mycket jävla ryggrad så att man kan spöra för sin åsikt. Jag kan säga så här att jag håller med dig där om de, de skulle ha stannat kvar istället och ställt frågor till Mjölkesson om ställ de har sett partiet som fruktansvärt rasistiskt. Ställ frågor, ställ honom mot väggen om ni har stått om det skulle vara så här och Sverige de motsätter ni absolut inte rasistiskt. De har ju snart backat in så att det finns ju inte någonting kvar utav det här partiet längre. De, de de försöker ju hela tiden få röster för sett sig så har de ju historien där oss eh, program att de ska att eh, invandrare ska anpassa sig och svensmodrater anpassa sig till det politiskt korrekta systemet så det finns ju snart ingenting till kvar. De har ju till och med godkänt nu att tafslösa eh, och illegala ska få vård i Sverige. Ja. ja, det kan nog stämma. Men det är väldigt illa. Jag tycker du inte att jag känner en partit läge på många sätt. Jo, nej, det blir bli till slut ingenting på. Och, ja. och när Pascalin är på söndagar en gång i månaden så har ju en sån där diskussionsprogram och då hade de en av sina kvinnliga företrädare. Och då fick de frågan, kan du som är Sverigedemokt tala om, när blir man svensk då? Och då svarade hon, när man känner sig som en svensk, ja då betyder det att man kan ju vem som helst vara svensk då. Ja, ja det gillar hon ju. Vi, vi, så det finns ju inte så mycket kvar av en Sverigedemokratisk politik. Det är jag vet inte, det verkar som att, jag vet inte, det lät att få intrykt utav i alla fall att, att de har glömt vårt hur det kan vara som att rösta in dem. Sen det är att om man håller på rönt sig i partiet och vill ha ut en massa folk som anser sig rasist, man har ju sagt ut många bra vänner till exempel att han igen i Efterna har ju blivit utsänkt utan någon strutsad. Det tycker jag är synd. Mm, det är ett stort seende och återkommer ni med någon information det, det, det, det, om det, det, det, att det. Linus Bylund hade ju nu en hade de ju filmat på något vis nu där han säger att Kent Ekrot är en börda för partiet. Och hur heter han? Ja. Ja, just det, den herr Max Kappel. Men vad menar man med det då? Nej, nej, det gör hon ju göra med att allt, allt, <laughs> att alltså så att jag, jag är inte säker men jag skulle kunna tänka mig att eh <här> Och så då är det Ekerot och och vad så Livsbilen det är ju konkurrenter inom partiet och våra två ägarskap. Det är då då försöker peta ner varandra. Där. Ja, men vem är det i Kent Ekerot är ju den som ligger bakom Avpixat vad jag förstår och Kent Ekerot är ju en väldigt god påhoj och drivande person. Den här ja. Livsbilen vad handlar det mest om för att blåsippans väg? Ja har ah, även haft det är väl, väl som chef uh, jag vet det det måste precis och så här det är ju utdelat från drivan i politiken så man pratar bort honom så skulle partiet förlora eller så mycket för det så som att på hans uh, vad ska man säga det är en ledande industripropaj och så så alltså det är ju grej som är väldigt väl han är en stor på på att att göra det eller vad som så men hon är han har aldrig har, ni ald har ni inte tänkt på det var för att han kan teker ut en sån aktiv antimuslin Varför? Han är av judisk härkomst. Just det. Alltså han driver ju egentligen bara sitt, sitt eget intresse för politik. Och man, man angriper ju hela tiden islam för, för halalslakt och för omskär och sådana saker. Men det är ju precis som man sa, det gör ju judarna i sin religion också. Varför angriper man inte det då? Alltså vad gör man att han försöker stå och driva lite, lite tillsåt utveckla. Ja just det. Han var nere, han var nere i Käll mm. eh Ekerö där i i, i Käll, man hade, hade ett föredrag om om brottsligheten bland invandrarna, men hans egens mamma dömdes inte fri i sin skattebrott. Men det tunga inte upp. Och okay. det det är just detta det säger han så här i den här, i den här timslånga intervjun på Sveriges RDS P att om du vill sända på ditt program äntelse får folk för höra. Nej, det får man inte göra. Okay, inte Sveriges radio förstår du väl. Sveriges radio är copyright. Ja, ja, jag ah, det det, jag till med en typ bodde alltså du bodde du bodde och sända den så folk får höra det om de som Nej, inte heter saker. Men de som är intresserade kan ju gå in på Sveriges radio och lyssna på det. Ja ja, men jag får intressant det. Nej, du får inte sända det, men det, det är det som är så fascinerande för han är han var ju då ansvarig för typ som det justits alltså det som var lagen då som skulle han stå för det justitiska i eh, Socialdemokraterna och då säger han sin mamma som är dömd till fängelse ja. för misskötselring ja det är bara en småsakt. Ja det är schattebrott. Ja det är ju inte naturligt. det naturligt så blir det stilla om en opposition vad som vad så överrättspolitiskt stoll som föreslås genom kandidat. Ja ja. Och det är också ja. en betydligt bild... betydligt han kan inte han kan inte hjälpa det. det. Han kan ju säga han kan inte hjälpa att hans mamma är var juridiskt gattbrott kan, Nej, kan inte. Nej det kan han inte göra men jag tycker också det, det är väldigt märkligt att Att politikerna aldrig, de som angriper Sverigedemokraterna, angriper aldrig Kent Ekeroth på något vis. Han kommer liksom alltid undan, trots att han är en av de drivande bakom Sverigedemokraterna politik. Kan det ha att göra med hans eh, religiösa och etniska hänvist, kanske? Jag vet inte, men jag håller med dig där. Jag är väldigt, väldigt sällan vad han har blivit muskat i Ekeroth. De har jämfört med till exempel Imi Åkesson och även med samma eh, personliga partier ja, som är ganska uh, sällan vad han lever i Ekerotha. Jag skulle tro att det helt enkelt är så enkelt att om man skulle visa upp Kent Ekeroth och den här Bjeller, hon är väl också judaljudin uh, eller judin av något klart. Paula Bieler heter hon va? Ja, Bieler eller Bjeller. Ja, hon är ju lite av judisk härkomst också. Ja, då. och då blir det helt plötsligt att om man skulle visa upp att de finns med i Sverigedemokraterna, då faller ju hela argumentet mot att Sverigedemokraterna skulle vara ett rasistiskt, nästan nazistparti, eller hur? Ja, men det är ju så. Ja, det där upp, är ju limanit då. Det är några som du säger att det är för känsligt att ge sig på Ktekot. Blop blop. Det är så att det går lite iallafall men inte så mycket. Jag har ju inte sett jag konsumerar inte. Och där filmen, den där rörden var ju inte bra. Nej, men det var ju Kentekrot som hade filmat den och jag kan inte för mitt liv begripa hur få Varför filmar han en sån sak och var, hur kan den filmen komma ut i media? Ja, hur kan den hamna hos Expressen liksom? Hur kan den hamna där? Det tycker jag är ovänt. Men ingen har ställt den frågan. Eller är det helt enkelt så att... Eh, var det för att kompromissera sina egna medlemmar så att han skulle kunna komma fram? Ja, så en sån film borde ju raderas va? Ja, och den filmen borde väl Jimmy Åkesson ha sett först av alla? Ja... Men ingen har ställt den frågan vad jag vet. Jaa, alltså det var, det var ju rätt mycket om det här med... Ja, det var mycket om det, det, det här med... Det är ingen spel i den självklart ordet. Varför raderar du inte de filmen? Oh, den skulle jag raderat så helt enkelt. Den ska inte spara sådana där filmer. Det är ju negativt till dig. Och den kommer ut. Och den kommer ut också. Ja... Alltså, det är intressant, det är hur den skjuts. Om det är någon däcka inom SD. Vad oh. tror du gör att det då? Det var hans mobiltelefonen han filmade med mm, då? Mm, så var det. Ja, och hur kan någon annan få tag på den filmen då? Men ja. ja, då så. så, så. Ja, då så. Det var det coolt så dit. Vad chansar då då ut så att det rids in och lyssnas på. Han var kosso, hon är fullt att prata. Det säger ju då. Hero, hero, hero. Eh uh, känner du till det här om det här beskrivs Halla, som bedömt för att de oronade att det kan teka ut i veckan här? Alla på, men det visade sig att det var inga bussamtal utan tyvärr hade vi haft några tekniska problem med telefonen här och när det ringde halva signal och en signal det fanns ingen där och då trodde jag att det var ja. telefonterror, vilket det inte var förut, men nu gick vi besked utav Kent Andersson i, i Stockholm att det var alltså något typ av tekniskt fel på telefonen här. Ja, men så kan ju handla, men det är typiskt att sånt här kan handla under programskog också. Ja. Nå men, vad säger man om det? det är, Visst så kan det gå så där och kambios, ja det kom ju bara en halv signal och en signal och så fanns det inget där va men det det var nog tekniskt fel då tydligen mm. så att det var inte något telefonterror alls här. Ja men det var ju något att hålla på då för så precis på stunden där frågan mm. till vad försvann över då. Ja jag var tvungen att höra bara att en 27-årig muslim var dömd för att ha mordotans kan inte ge kropp någonting som inte den svenska politiska rättsmedier och Kve Tom i hanskanhets. Leste en annan mycket konstig sak det var en svensk professor det har väl kanske inte i Sverige va. USA och eh, kvinnan tog sin höglackade sko på 25 cm och, och slog den i ansiktet på honom så att han avledde men vad är det för hemsk kvinna han hade va? Har du läst det där? Det en, tog, det en svensk professor blir mördad av sin kvinna med hennes höglackade sko som är 25 cm lång eller hur stod det så? 25 <laughs> alltså det var en enorm hög klack om man säger så. Den drömde hon i, ja. i, i ansiktet på honom eller huvudet va? gång på gång tills han var död. Vi ska alltså, vårt, det visste jag väl överhänge. Alltså det var det var inte i Sverige det här alltså. Ja. Bara det var en svensk skrivsrområde. Nej, nej, han var svensk professor och det här var otroligt visst. Ja, alltså det här var inte det här var alltså något otroligt i USA det skedde så att säga. Ja, tack. Okay, okay. Men vilken död? En höklackad ja. en höklackad sko som mordvapen. <laughs> Så det ser ser det finns ett uttryck som heter att man kan döla med sina bara händer. Jag tänker på de som kan karåte. Om ja, men nu ska hårdröra här då nu hårdröra hela verket ska vara tilläggas också det här med att man ska beslå ta vapen och såna här saker då får man inte ha licens får man hör du hör du Jag vill ta det och visa till det lite annorlunda nu vad säger vad då om en person som kanske har återsokt och kan vara död förråder ska ha sågt och andra då Eh om du kollar min blogg där jallehonet.tk så tog jag ju upp bland allt vänta nu Fatima blir ju mördad utav sin pappa Fatima vet du och och eh, Fatimas bror var ju en riktigt eh, otäck typ ett eh, kriminellt eh, massa sidor i belastningsregistret och kan hade ju kontaktförbud. Då han uppsöker alltså inför detta i Uppsala flera gånger och han blir alltså då anhållen och släppt på natten. Men återigen så igen på plats och inför detta och, och hotar och skrämmer henne och kommer emot alltså han var inte där så att säga och men de fick tag på honom på i närheten och han kommer alltså emot de här tre poliserna med var sin kniv i var sin hand och då skjuter ett varningsskott i benet och och pepparspray Och det var innan eller eller efter skottet i benet. Alltså Pe pepparspray ett skott i benet det hjälper inte och sen kommer nästa kula i skallen och han dör direkt så att säga. Jag menar det får ju inte heller polisen att göra. Det är ju tjänstefel det också. Men att att släppa ut honom på natten som åklagaren gjorde, det är också ett tjänstefel som utreds. Och även polisernas handlande för en polis får ju inte sätta en kula i skallen på en människa. Det måste ju skjutas i benen alltså. Jag tar på åklagare Han är den här eh, muslimen San Ismail Santino hette han Som blev dömt för att uh, mordåta Kentekrode Han dömdes till skadestånd på 13 000 kronor ja, Och eh, han har även ja. tidigare Dömt för mordbrand här Och jag har en artikel framför mig Där uh, Nya Tider har varit med Och fotat den här personen Och han hotade ju då Nya Tiders fotograf här, vilket, vilket syns tydligt, tydligt på, bilderna på bilderna här Nya Tider? Ja Jaha ja ja, framförallt även på exponeringar har jag stått om den här grejen också. Vid vi rättegången då, eller? Uh, ja, vid rättegången. Så han såg in så hotade han en nya tiders fotograf. Oj, det blir och det... Ja. Det är ganska allvarligt brott. Det blir anmält? Det är övergrepp i rätt sak. Ah. Nej, jag, vet, jag tror inte det blir det faktiskt. Men han säger också, han sa det också i rätten här att uh, om Kent Ekerhot att han har gjort dåliga saker och han har gått över gränsen då måste man förstå att det finns vissa risker att han får tjäna att dö. Och det enda sättet, enligt honom här så katia som kan bli förlåtad på det var att bli besliv. Så. Eh jag skulle vara säker på att det som beslivar jag, jag kan <laughs> inte se hur förförs så Nej men om vi, tar, om vi tar om vi tar det här med att Fadimes bror var ju ett, ett riktigt svin och det finns svenska svin. Han hade alltså han hade mängder med med, med brottslig verksamhet men och åklagaren på natten där skulle inte ha släppt ut honom. Han borde till exempel ha fått en fotboja va? För han kom tillbaka. Hon hade ju alltså hemlig adress och han har ju lyckats få tag på henne. Och han öppner han kommer tillbaks och misshandlar henne. Menar han måste ju få en fotboja alltså. Då kan han ju bara komma ut lokalt där han bor alltså. Han kan inte röra sig hur som helst och ta sig till en annan ställe i staden eller du vet då. Det är begränsat. Det är så grovt lågt talat att han har misshandlat i allt till och för att han får död för det rätto var narkotikabrott allt möjligt där. Det var väl han var det är upphovsrålsfall så får det för att lösa skjutte fullt på oss så vi är bredd. Men hur kan polisen de de avrätta i honom helt enkelt med efter efter skottet i benet va och pepparsprayen så blev det ju en kula i skallen och då avledde ju på plats. Men en polis får ju inte skjuta en människa i huvudet. Det är ju ju ren avrättning alltså. Det måste kunna gå, det måste kunna de är ju tre stycken med de måste kunna klara av situationen alltså. Men absolut, jag håller med. Man måste ju försöka tänka sig i, i polisens situation också. Så jag brukar säga att jag tycker bara att man gör det alldeles för dåligt. Det är inte så himla är 10.6. Jag visste pepparspray. Jag sköt i luften då, men de personerna rörde inte sig då. Och jag. Alltså var varningsskott och och sen var det väl med ett typ pepparspray användes också och sen var det varningsskott och en kula i benet och inget hjälpte och han har kniv i varsin hand. Men alltså äh, jag upplevde på något chans att inte snubbla i hugget på den en där punkten yttligare yttligare ösarna försöker yttligare kulor i, i i benen måste ju kunna hjälpa alltså det kulor i skallen det är ju, det är en ren det är alltså en ren avrättning alltså han ska dödas bara men det måste vara fel det också det också kändes såg väl hur han uttryck och han kändes hotad alltså man men det stora felet var ju att han var han skulle ju inte ha släppts lös eller hur utan han skulle ju att han uh, uppsökte henne gång på gång på gång på gång och han skulle ha, han hade ju alltså, han skulle ha haft en fotboll istället då ju. Han skulle ha fotboll han skulle han skulle ha suttit han skulle suttit inne på något enkelt utrymme skulle ha fått sitta där tills kan, han Kan du prata ja. på? Kan du prata på? Jag måste gå till en annan dator en stund. Prata på. Okej. Okay, eh då kör jag för ut där. Vi hör om och kör. Jag hade faktiskt tänkt att ta upp en grej som hände i eh jag tänkte ta upp eh ungerska valet här faktiskt. Jag är inne på en grej som jag inte behärskar till fullo så jag hoppas att någon lyssnar rätt ringer in och rötar bara eller någon som skriver till oss på Skype på. Eh ringer in det här. Eh vi har ju numret ni som vill ringa in så är det är bara ring in. Ping ping, slå pilar för gott vet jag. Eh jo. Jag tänkte som sagt då, då upp en, några artiklar här framför mig har jag angående det, det ungerska valet här. Jag vet en kompis som har halvungrö tips av om det som tyckte att vi skulle ta upp och utveckla det jag gjorde. Ehm uh, vi ska se här ja. Eh uh, Just det jag sa vad det är. Eh uh, partiet Jobbik som de heter. Deras framsteg här. Det var ju val i förra hösten och jag missade det i ungarna och de fick 20,5 av rösterna i Ungern. 10 ungernsparlamentsvalet eh håll en artikel från framförborg som heter så här öärskilda jobb siktar högst står det här. Eh jobb vilket tydde då ett ungars stolt eller ett utav EU:s starkaste så kallade nationalradikala partier. Eh de var ju urschänd då för att våra ett minsakd invandringskritiskt parti då var emot massinvandring och till olika slag om vi får ta så hårt så har de så gör de också emot att eh, vad ska man säga eh ja att det är för mycket råder i Ungerdam. Rent allvarligt, bonkulturella samarbetsverktyg de går emot och vilket jag tycker är ganska bra. Men det finns så stora dock till arbete, bonkulturer som alla som tänker på normalt sätt vet då. Men över vissa vänstermänniska vet också. Eh, om vi går in lite grann på eh jobbig och tittar här på en sida som heter Metapedia som är en ett alternativ till Wikipedia här. Eh både dessa sidor Metapedia och Wikipedia har ganska mycket i gemensamt båda två är uppslagsverk. Men alltså Wikipedia är ett vad ska man säga inte politiskt korrekt uppslags uppslagsverk och till viss del som är då Metapedia är då ett alternativt uppslagsverk. På Metaperias beskrivning så står det så här, den alternativa encyklopedin står det här. Och jag är just nu inne och kollar där på en sida som heter eller att jag satt, det är så att det står då det ungerska nationella partiet Jobbik. Står det står lite ganska intressanta saker om Jobbik här. Partiet bildades för övrigt i oktober 2003 från rörelsen med samma namn. Skaparna av den konservativa rörelsen var i första hand universitetsstudier och man har fortfarande en hög alldeles unga man supportar eh det står almo och saker om jobbik. Jag tycker förutom är det bra att jobbik vad ska man säga? Vad kan man säga så att jobbik är väldigt jans som eller för ungern det som eh flott arsenal för för eh, Frankrike eller varför inte yllorlig för Grekland. Yllorlig blev ju för övrigt rätt att säga grekisk ja. Alltså säga där grekisk ja. Regi men blir ju för övrigt anklagad tidigare i veckan här för att vara så kallade nazistkopior med yndlig gryndighet något sitter så man tycker det är väldigt sant intressant. Man fortsätter alltså att påstå att yndlig gryndighet nazistiskt parti. Det var en artikel framförallt efter den stora dödandet bara så här. Eh skandalen precisra förra veckan och innehåller det mesta först beslutade parlamentet då tyndlar att häva immuniteten mot ytterligare fem av det nationella partiet ytterlighetsledarmöte. Hallå, hallå. Du du ska få fortsätta alldeles strax, men jag måste bara Absolut, ja. jag, jag måste bara säga lite kort att just nu mellan 18 till 18.30 så är vi ute också på Stockholms Närradio 88 MHz och vi har dragit ner och sänder alltså bara mellan klockan 18.00 till 18.30 på Stockholms Närradio varje lördag gäller honen Sverige vakna ansvarig utgivare är Gunnar Andersson och jag kommer strax tillbaks med lite formaler också men nu kan vi fortsätta. Ja, jag vet inte om jag då går med andra ord där jag är ute i Stockholms nödålder också. Ja, det är en samsändning nu. Det är en samsändning ja. just nu. Ja, det blir väl för mycket att ta upp på allt det som vi har pratat om tidigare i programmet här. Men jag kan väl dra lite kort då. Vi tog upp några artiklar på realisten.se. Vi har tagit upp att en 27-årig muslim tidigare i veckan blev dömd för ganska grova mordhot mot två Sverigedemokrater. Vid namn Kent Ekeroth och Thoralf Alfson, vilket han för övrigt fick... Han blev dömd till 13 000 i skadestånd. Han har också blivit dömd tidigare för mordbrand. Detta är någonting som inte någon mediatidning, vare sig Aftonbladet Express och så vidare, i Sverige har tagit upp i Växjö, i Tystern. Uh, däremot så har detta uh, stått om flera artiklar bland annat på flera tider, nya tider, exponerat eh uh, allpixat och så vidare. Vad jag tror det är bara är en enda tidning politiskt korrekt media tidning så här som att ta upp till och det är jag tror oss Nordostrand eller Sydsvenskar eller sydöstra eller någonting sånt. Eh uh, men där stod det ingenting om de muslimer naturligtvis. Vad vill ju fora till att muslimer är bra människor. Och visst, det är bra men självklart finns muslimer som är bra människor absolut. De måste jag bara vart man ska kunna hitta dem någonstans eh ju inte Ja, de flesta inte ett två. De som är de som är extrem, de de flyr, ju, de flyr, ju, de flyr. Ju, de flyr ifrån de, de, de där länderna så att säga. Och de flesta är ju inte extremist, men de extremisterna finns också här. Men de allra flesta är ju inte då extrem alltså. Det går. Ja, jag har faktiskt sett en muslim som är bra alltså. Bara en ska vi tilläggas. Och det var en person som jobbade på ett jobs på andra ungdom. Ja, så. Och då stannade ja, Sydsvenskan syd eller sydöstra någonting sånt. Ja, jag vet en kille, jag vet jag vet en kille på järnvägen hör du, han misshandlar sin dotter sen. Så han åkte in. Han heter eh äh, äh, Sasha Sasha heter han, var från Serbien och han hatade muslimer. Han hatade muslimerna därför att äh, de ockuperade ju äh, de tog Osmanska riket, du vet. Ja. vad då cool. Jag kört ju ofta på det som är osannol. Alltså han missade han misshandlade sin egen dotter och, och och åkte in två gånger i fängelse och fick avsluta med såna fotbojor ja, men här man slår sin egen dotter alltså det är ju ett också ett jävla svin va. Nu nu svor jag nu svor jag. Ja. Alltså det är det är ruttet att misshandla sin egen dotter som han gjorde vid två tillfällen och det blev alltså fängelsestraff till slut då. men han var ju från äh, Serbien. Och han hatade det. Det var också tillräckligt för att förlusa att förbjuda sol och helt. Frugat. Nej, jag, jag ska inte. Det var sista svordom jag hade. Men i alla fall ha ha ha han här, han hatade muslimerna därför att uh, de hade det här vad heter det här? Osmanska riket kallas det va. Som var ja, en gång i tiden. Ja, men han var ju från Serbien, eller? Innan Turkiet. Av var från Serbien sa du? Vad han? Ja. Kom ihåg. Ja. Men han åkte han fick ju fängelse då för han mördar sin egen dotter två gånger. Så det till slut så blev det ju fängelsestraff då. Och sen blev det fotboll. Nej nej, han var från Serbien. Så han var väl ortodox då kanske. Vad de är ortodoxa där nere så då. Du Åbusimo från Serbien. Du ska berätta en kul. Jag ska berätta. Ska berätta en jag. rolig sak. Vi hade en en en en svart kille som hette uh, Jag tror han hette uh, han, han han låg han låg alltså på golvet och bad till Mecca. Det är helt sjukt va. I, I omklädningsrummet vi hade så låg han alltså på lite såna här grejer och, och bad till Mekka. Man fick inte för störa honom då för han blev vansinnig alltså. Han var han var svart muslim och bad till Mekka i omklädningsrummet och när han låg där inne så fick man inte störa honom så att säga utan då måste han be få be han färdigt ja, ja, han har tårar med en kompis som var som jobb på ett arbete en gång. Han hade bara en musik där på arbetet och han gick in i vidrummet som vi hade på arbetet. Jaha. För att skulle, han rullade ut en matta och skulle be att min kompis skulle gå in och vila sig. Han var ganska trött efter, fick, på det jobbet som han hade så fick man gå in och vila sig en liten stund bara man inte somnade. Jajaja, ja, det låg här. Han gick in och, och satt sig och skulle ta ett lugnt och så upptäckte han musimen. Jaha. Där slutade det här musimen och Simon åkte ut med dunder och bråk från rummet. Jaha. <här> du gjorde helt rätt tycker jag. Ordet var väldigt dåligt för när att du det här är inget inget bönrum skulle be då får du gå någon annanstans. Men syv ja, läge då det blev var utsett. <laughs> och där på syv gick jag aldrig in i det i det rummet de jag överhuvudtaget att hitta det som vi köpte. För vi köpte ju ordentligt oss för att det var ju inget bödrum. Nej, det var ju ja, det var ju ett vilrum. Så och, att, uh, alltså, ja, ja, jag har väl ett då psyke, jag tror att psyket uh, slutade jobba där efter. Man vill kroppen suger vet inte blod direkt på sig. Hur går det på fredagar då? För då ska de med gå till moskeen. Då måste ju bli få ledigt från jobbet eller hur går det till? Jag menar uh, de kör bussar vad som helst. Det går ju liksom inte att bara Försvi nej, för för för sig så så har det så så har det också så det får ju det 12 varje gång skulle åta sig såna där då skulle så här total haveri och sen är ju så, ja, så här skandaler du, över ebenholos skulle så här samla Sk skandaler också med halal slaktat kött som innehåller griskött i alla fall va fast det ska inte det ska inte innehålla men så vi nej, kom så här exempel där där <laughs> får de bli halal slaktade på pizzorier Ja jo här har jag Ah där har jag läst om så det är också ja, olagligt vi, uh det är ju min sak då olagligt. Det var ju någon person som påstår att nej men det här är inte sant och blev inte slaktade här och då när de, när vissa sa att det var räst ut av fåret och var inte städat upp ordentligt. Vilka klantskallar var. Eh uh, då sa jag kanske att ja, det det är ju någon som har tagit dit om där och lagt det där. Vi har inte lagt det där själva. Det är någon som vill smutskasta pittrian. Nej. Ah. Ja, ja, det var ju lyckat att ah, förklara. Det var varit tusen sådär. <laughs> no comments. Ja. Ah. Ajös och vidare här det här halalföretaget utan förhande så fortfarande påstår att de avrättar djur av enligt svensk lag då de, fast det är halal slaktat kött. Jag har trott att svakt på det. det enda jag ända tror på är att det är halal slaktat men jag har trott att de Tobyt och challa och svärtar. Ja, det är men det är ju klart att det är klart att man att man inte att man inte kan gå ut och skriva på deras CEO sida att så här till exempel kan ju inte stå på i en företags CEO sida att du vet säkert om vilket vilket I, företag jag i, pratar i, om. Det. I i Sverige har vi då alltså halal slaktat kött som är då bedövat och sen sen är det en sån här en gubbe som rabblar med bönor. Men vi importerar ju kött från andra länder där, där där djuren alltså inte bedövas innan. Det är det som är felet ju. Ja. Ja, jag såg ju förresten en video ifrån jag tror jag var ifrån Turkiet, där det var Egypten från Turkiet där de våndrar muslimer som skulle köra halslott av en häst. Men det var det var bland det värst jag har sett. De de kunde inte skära ordentligt utan eh uh, eh uh, när de skar så blir det hackigt. De fick köra 10 år. Ja, prata inte om de där filmerna som finns på på Men Youtube det, och sånt det räcker så filmar folk på. Dem, jag vet Ingrid Nordqvist eller vad heter hon Ingrid Karlqvist hade ju sett en film där muslimer skara av halsen utav kristna och stannade hon kunde inte sova på flera veckor vet du så att man ska undvika de här filmerna. Ja, här de är, är, är ganska var ganska var och, och ja. Film. Så det var ju akrashna där jag ramte till för. Vad har du tagit upp på bloggen ja. sista? Du har ju läggt lite lågt på bloggen men du har ju tagit upp någonting i alla fall där och ja, han faktiskt med att skriva ett inlägg där var bestämt bara typen kvart innan jag var med i söndag ikväll i sanning här. Ja, då då inlägget heter en invanders syn på politik korrekt. Då fick när jag med Smej i som den invandrare idag senast har godde en video som den här personen hade gjort. Va ha, fan, okej. Okay. Och det det gäller jag tittade lite grann på den videon och det här är en person som jag ja, vi kan väl säga så att vi vi har driven en en en serie på på Youtube för några år sen som heter Drink och hälsa hördan. Jag satt och gick ut med avsnitt där men jag kan väl säga så här att han blir väl lite inte direkt okänd men jag säger så. Det är varför det här är förut en person som är invandrar tycker du. Och eh uh, det videon då heter jag hatar politisk korrekthet och så står det ett komma på slutet som står där vasen Och då har jag då lagt ut i då här. Jag tyckte det var lite Windows lite småkularna förmodligen gjorde det för jag skulle till Windows Media Player då. Ja. Rätt i Windows Media Player, men Windows Movie Maker heter den uh -huh. den uh -huh. där, uh -huh. det eller vad jag gjorde. Ja just uh det. -huh. Och det är ju då en, en en en liten rolig låt och det är lite det är lite techno-stryk på låten där. Och så sjunger sjunger han där kille då han sjunger om om Fredrik Raulfelt då och bla att Jan Lind då där påstår då att, att, att jag menar på att Jan Lind skulle skjutas i egen mamma och man visste att det skulle bli rubrik stora rubrik i kraft och blodet. Och där kan man väl diskutera om det är så värstlant och sjungens och sånt och var rätt då var inne på Sabarresumval faktiskt det går. <laughs> har sett en kille på Facebook som heter Omar Filmersson och jag hade i kontakt med honom på 90-talet och det visar sig att hans pappa kom från Pakistan alltså hans hans pappa kom från Pakistan options jag ska berätta jag, jag skrev om det här på Carlos Ribator vi är på Carlos Ribator hans pappa kom från Pakistan och återvände där nere och dödades i kriget som var 1971. Men hans mamma kom från Värmland. Hur ska man kunna behandla honom liksom att han är ju liksom för oss att säga nationella känslor. Han heter Omar Filmersson och hans pappa kom från Pakistan och han återvände ner dit i det där kriget och dog i kriget också 1970-talet. Men hans ja. ma hans mamma kommer från Värmland. Vad man ska ju komma ihåg att på den tiden i i på 60-talet och början på 70-talet Så de invandrare som man tog in då De tillförde ju Sverige någonting Faktiskt Ja vi hade ju alltså Det, då ja, vi hade det är en avskedda de sedan invandrare De senaste 20 åren har ju inte tillfört ju... Sverige Någonting alls nästan Vi hade ju ja, men, Nästan som tillväxt Det finns invandrare som har tillfört till Kommer ju från Nej det här är ju inte fråga om några Vasslöra, i, I högskolan på 70-talet på Södermalm så hade vi en del greker och från Jugoslavien och några svarta men det var inte så många men de fanns alltså men det var inte någon större mängd utav dem men de fanns ju de fanns ju så att säga i början på 70-talet det är greker jugoslaver några svarta så där men det var inte det var inte en enorma mängder som nu så att säga Och det så, var det möjligt? Det jag tänker. Nej, inte riktigt än då där. Nej. Jag var i kompis också med en kille som kom från Grekland faktiskt, eh uh, Gregoris hette han va. Och han satt ju att Ja ut, han uh, uh, nej, äh, nej, äh, vänta, han satt och tugga på sin ja, penna. Han satt och tugga på sin penna, vet du. Och då sa lärare innan så här Gregoris, tugga inte på pennan och så han så här, "Po duro, varför är jag grek?" Va? Ja, det okay. det är in på inblandning så förresten håller jag så att uh, den här uh, ja men min, min, bästa, min, min bästa kompis heter ju David och han kom ju från Spanien men jag tror han var född i Sverige men hans mamma och pappa kom ju från början från Spanien då. Det var ju en schysst kille alltså han var ju inte någon kriminell alls. Vad tycker <här> du om att vägglösen är tillbaka igen förresten? Det är, <här> det är det i Östergötland eller var det? Ja det är liksom så att det är också det som tog som man ser om. Ja. det var problemet det där lösa tidsen och utrotade <laughs> precis plats. Är det pastilbonen eller Ja, det är, jag, jag, jag har ju har ju jobbat med att folk de politiskt korrekta politiskt korrekta talare dessa då så är det så här att det svenska som har fått in några små på semester utomlands och som har fått tillbaka dem. Men sanningen är ju egentligen faktiskt den att det är hela är ett resultat utav massinvandring i Sverige från olika delar utav världen, främst muslimska länder men även andra länder också eh uh, och det är ju liksom på kackerlacker alltså det här, jag är ganska intresserad utav sånt där själv faktiskt jag brukar brukar luskriga i såna där grejer och det är inte så svårt att räkna ut om en tog kackerlacker som exempel att det vet jag vet du väl säkert att vi har att det finns i norr med problem med kackerlacker i viss så det gäller alltså jag sett en uh, tv-reportage från Botkyrka och där alltså barnen hade jag så kackerlacker i sängen och det de var lite överallt där i Botkyrka såg du det där förut yep. Men maska kuboder att de kakelacker man pratar om, om får hon skådu i Sverige. Det är då de de kakelacker som har kommit hit utifrån som är ett resultat utav invandringen som till exempel tyska kakelacker som inte finns på riktigt Tyskland utan jag vet inte vad det var någon orsak det att det kallas tyska kakelacker. Det är en del av världen som har spridit kakelackshörtel. Eh uh, och den finns gott om då nere, nere i bara i Ungern där finns det nere i nere i arabiska i arabiska delar utav världen kakelacker är över ett, ett utav de djur som kommer att om om det så kommer de överleva kärnvapenkrig. Och då tror vi. Det då är faktiskt att man har gjort tester på kakkelkakor som visar att de stöter de har så hårt skal eller mossoskrafter djur så att den radioaktiva strålningen stöts bort. Då kommer väglös ifrån och ja, och det, det, gillar, det är också också. en lösning att också tydligen ett resultat uh, utifrån så att säga. Det ja, har, har ju också någonstans att göra med att jag skulle gissa på att det har med den afrikanska invån att göra för ens. Har du hört talas om att det kommer en tanke, inte med flår längre, utan hon kommer med en kam som och ska avlusa barnen i skolorna? Vad är det för nånting? Ja, ja, det har väl att, att göra det. med att, att det är huvudlöst, frågar hon då. Jaha. <laughs> jag ser insatt till det hela. Eh, Anders, hon tycker att att det man har lite sjuk i huvudet när man pratar om sådär. Jag tycker det är ganska intressant. Men det har ju bara invandrar att göra också. Det är mycket som är intressant med invandrar faktiskt. Eh, uh, jag jag ställde frågan faktiskt till en politiskt korrekt person på på ett debattforum tidigare i veckan där där jag hade han påstå att propagerar för val för invandring och mångkultur och då skrev han så här att ja, det är intressant. Då skulle jag vilja då skulle jag vilja ställa en fråga till dig. Ja, vad var det du skrev han? Jo, kan du svara på vad det är som är positivt med vägglösa kackelackor? <laughs> jag fick ingen svar tillbaka, för det är också ett resultatet av ynglade. Men det jag skulle komma till när det gäller kackelackor är att vi har, de, vi har faktiskt bara i Sverige två inhemska kackelacksarter överhuvudtaget. Visste du det? Nej. Nej, vi har två stycken. Resten av dem har kommit hit utifrån. Men de två kackelackor som vi har i Sverige, ingen av dem är klassens av skaddjur. Ändå är det kackelackor. En av dem håller till på eh uh, falt eh uh, ute där del av anployer och så vidare och de lider så visst ligger på vack eller ax och vet de men det ärga de mäter inte det i sådana mängder så att det skadjur och de hör är inte såna jättevanliga så här sen har vi ett år till inget av de här två arterna som är inomskade skadjur utan den tyska kokkelockan som kommer hit utifall och även då har de arter det är de som är klassen som skadjur och det är de som har kommit det inbandet och det liknar att det är vad vi har fått tillbaka väglös det har varit otroligt svårt från Falsterbo så var de under lång tid här utrotade så här. Men fortsätter i senaste åren så invasion av vägelös. Har du eh äh, det har varit på morgon med O gjorde det var ju så dåligt fågelläge men nu har blitt riktigt uppexakt. Jag har, med, med, med, åtläge, nu blivit, har fått nu är fiskmås med med svart på huvudet. Det är det skrattmåsen va som är svart. Är inte det? Nej, det var ju fudden. Det var ju så det är nu så är det fågelsurfratus våran. Fiskmås med sån här svarta huvan. Vad är det? Är inte det skrattmåsen? Skrattmås. Ja, ja, vänta man, nu. Där är det lite en skott. Det var fullsyrvår till svår. Nej, de kommer varje varje vår till låssar uppe. De Ja, då blir det loop. Ja, de, de ser säkert ut och så kommer de tillbaka så uppe eh, på vinter. Så det är givande. Vad vad flyttar de någonstans där? Vet du då? De flyttar och flyttar till Afrika. Ja, ja. Men vänta nu. Eh, uh, ja, den diskussion för många år sedan med någon uh, om liksom att är det våra de, de, de, de bor ju i större delen av eh, tiden, när det blir vinter, alltså någon annanstans. Alltså det, alltså, det här är jätteintressant. De i, är eftersom de föder sina ungar i Sverige, då är det ju ändå svenska ja, ju. fåglar. Men ja. ändå så bor de ju då den längsta tiden någon annanstans. En del svanar till exempel kan flytta ner till Danmark och Tyskland hört. Mm. Men, då men, är hört. Södra stämmer de flyttar till östra Afrika. Så om det finns skusen som flyttar ner till östra Afrika som kommer hit då De var De det fisk och kustfåglar och fiskar vitt det. När när det gäller, när när ormvråkar till exempel när jag bodde i Märsta istället för att Rosersberg så kunde man se ormvråkar på vintern också. Men eh, inte så ja. mycket. Det fanns en del som stannar alltså. Det finns ju så många rökasvårit. Att nog förstå jag tror också att det att rökasvårit har ihop isär att de fastgår så under vintern. Men resten utav förstär flyttar utomlands till Afrika och ban. Mm. Det finns det som du säger olika som starkar som strandsjuk för de är inte svåra. Och man ser också att de här de här skrattmåsarna de är alltid i par så att säga de är två och två. Ja. Så att de är äh. När vi är inne på, på Folafras så kommer man att tänka på en ganska intressant artikel åt den med invandringen. Uh -huh. Det var en med togstånd, om man får säga så idag. Uh -huh. uh, uh, vid eller jag kommer inte ihåg vad han hette, men det var en krönikör på Expressen. Jag tror han hette Anders eller något liknande. Uh, hans förnamn då är på A, har jag för mig i alla fall. Uh -huh. Han hade skrevit en, en krönika där han försökte propagera för bra saker med invandring. Och då, han, då tog han fram småfoglarna. Ja jo. Och då tog jag fram Ortlandsvarv till, till exempel ex. hade ute 50. Det är ju tydligen något som invandrar till sig från Kina då. Återtog jag upp gråspar till exempel. Vad? Uh -huh. Då ser jag att i hundra den kommentar där jag hade propagerat eller propagerat gjort att jag jag till inte tog det vissa argument som han kom med. Det var intressant att de tog upp just gråspar väl. Och vad vi vet då vad är det för då med att gråspar väl invandrar till ett land så kan man fråga amerikanerna där i USA. För det har blivit så att gråsparven är ett ruskigt anpassningsvår. Den kallas för överbilt uh, den flygande råttan. Ja, jag ser jag ser bara ja. pil, jag ser bara pilfinkar. Det borde mest ha varit pilfinkar och här finns det pilfinkar. Men jag ser alltså inga gråsparvar. Nej, nej de mm. USA, de ja då är det ruskigt anpassat för att det är så så treck på budda förra i den svenska fågeln, till exempel blåsångaren. Ja men gråsparven har ju minskat. Ja. Var det pilfinkar det brukar på söderut? Ja, jag ser pilfinkar det borde mest ha. Tar ju också men när jag bodde på Södermalm till exempel, när jag var mindre på 70-talet, då var det pilfinkar som hoppade omkring sådär i parker och så. Det var, nej, det var tvärtom, det var gråsparven menar jag. Det här var ju också lite jävla politik och att göra om så han ser fram. Alltså, ja. Det är ju så folk som flyttar <hör> på det till som jag sa förut till att, att ja, det är positivt med att vissa fågelarter flyttar hit. Det är ett resultat av bra exempel på invandring. Jo, men vi är ju ett typ av exempel det är ju en typ av invandring. Hur kan det komma sig att vi har alltså fåglar som övervintrar i Sverige och en del gör det inte? Varför skulle inte de här som flyttar kunna överleva i, i på vintern? Men det är klart nej, det det är det, det var de lever på, insekter där vetter det finns inte på vintern. Nej alltså rodor finns och de andra fåglarna. Ja. De, de insekter som övervintrar så har de på vintern, de är väl fåg och de, och så ibland där är det två akrobotar. Så taljoxen kan ju överleva i Göteborg. Hur övervintrar du? Så du är intresserad. Ja, ja. Och grej då tar skit ju ifrån typ 3 på en väg igen från 3 alltså. Och en en blåmes till exempel och en ser det så här är ganska små fåglar. Hur kan de orka liksom flytta så otroligt långt? Det är ju Blåmes så skjuter ju du. Blåa äna. Blåa, blå mesen är en svensk fågel. Ja, ah, just det, det. och, och Karlux. Men som jag sa, vissa årvråkar är ju kvar och vissa flyttar. Ja. Men alla kan inte klara, de kan inte klara vintern egentligen tänkt. Nej, det gör man att vissa, det gör man vissa arter har ju börjat bosätta sig på i söder. Men då var ju problemet att trivas så behöver mycket billigare. Ja men hon kommer så här tid på på vårkanten ut till exempel. För några dagar sen så låg det till och med lite snö, eh, kortvarigt alltså, det försvann men det hade alltså kommit lite snö på natten alltså men det det smälte ju bort då. Men ändå kanske 4-5 plus grader för några dagar sen. Alltså liksom, hur kan de överleva? Jag har ju sett sedersälle här för några dagar sen. Det är ju snart över måste vara en vecka sen nu. Kanske mer. Det ja, kan ju inte typer. finnas. Det är alfos så svårt på vårkanten. Jag så så så förr på bonden så faktiskt. Men så mycket insekter kan ju inte finnas när man tänker på att det är det är ganska kallt egentligen ju. Ja, vad första bygger av så för fyra veckor sen. Ja, ja, men hur men hur kan det alls det finns insekter men alls få. Och då kommer för tidigt vette fåglarna, då kan de dö alltså utan de kan ja, svälta ihjäl eller frysa. Ja. Inte frysa ihjäl då för det är ju i alla fall minusgrader på natten har ju. Eh, jag tror jag måste ha funderat på ett bra exempel till på det med vad singvading snart är i januari för det ska ju ja jo. Vad ja, det är det är så otroligt att, att det pissigt att svarta valm för invandring. Då tycker jag kanske dröm, det kommer giftigaste spindlar i världen också. Ja. Vi har ju, Vi har ju fått in den spindeln i i Italien för nu måste de etablera sig i Italien. Ja då. Ja, utan flydde det måste det är nu ta världens absolut giftigaste spindlar. Eh jag tror den ligger på tredje plats. Blir man bet utav en sån så har man en kvart eller 20 minuter på sig. Jag brukar tänka och på så. Jag tänker på så. Eh jag ber jag skulle då ett bra exempel. Innan. Ja, men om vi tar nu till exempel alla fåglar. Vad var var det finns fåglarna på nätterna? Vi hade till exempel i mars då hade vi enorma flockar med med kajer och kråkor som var uppe i luften. Alltså vi pratar vi pratar tusentals, förstår du? Det var blandat med kajer och kråkor. Liksom var de åkte fram och tillbaks uppe i luften. Vad vad tar de vägen på natten? Vad vad är liksom alla fåglarna på natten? Är de inne i buskarna då eller? Om du pratar till exempel kajer ja, så sätter de sig i träna på natten och sover. De gör det. Ja, ja ibland går jag ute och går på kvällar och går förbi ett trä på sommar. Då. Ja, ja. Så klapp, vet du hur man får dela på hur det sitter kajer i träet? Hehehe. Men man klappar i händerna rätt rejält och oktober så gick det över. Jag var chockad vad det man klarade av. Familjen Sellafal på ett ställe i Märsta där ganska nära Melaren så var det enorma kråkfåror. Det var, de var så svåt på utsidan. Det var ett område med täta busk, buskar och där inne i buskarna där var det stora flockar med kajer, kråkor och skater. De måste ju vara någonstans på natten. Ja. Jo då men då sitter ju för honom och sover. Är det inte ja, så är, de är, är, det inte, är, är det inte? Är det inte så att de sitter ganska tätt in till varandra för att få lite värme från varandra eller så? Eh, uh, det stämmer ja. För då de, för det är ju kallt på natten va vet du. Ja, alla naturligt exempel, men då pratar vi ju inte då. De har ju svårfåglar som till exempel tål ju också blåvitt så är det saker. Då de sätter sig så tätt ner så de kan få värme måste ju vara någonstans på natten så att säga men det, det är klart, de kan ju hoppa in någon gammal holk också, kan du inte det? Ja, vad du vad du tycker nog att att jag har fått inne bastar fram då arter till exempel olika giftbin och så att det finns överhuvud så påstå att det är bra i vad tycker du om det? För ja, för jag ska bara ta en grej så här. Jag såg en, en ekorre vet du, en gång som bodde i en en gammal fågelholk som hövigen där bodde den så att säga. Den den kom ut och den gick in med material till så att den liksom hade det som ett hem så att säga permanent. Den var inte bara in och titta in. Den kom in i det hålet också. Men liksom det mer eller mindre bodde ja så där. Ja ö även fågelholk. Vad är det de här enorma fågelholken man kan se ibland där nere i Märsta till exempel där bodde det var ju för, var det för ugglor där såna här riktigt riktigt stora. Vi pratade Ja, det var för rovdjur som lever i ett utav vatten. Nej, det var inte. Okej, okay, för jag tyckte det var kvitt på. Jag försöker vara såla. Ja, jag sa det mycket hemsk sak en gång, förstår du. det var en ganska Ja, det var en ganska ruskig hund och den var löst och den jagade två rådjur som ska säga flydde för sitt liv då. Men till slut så lyckades ägaren få hunden att vända och börja komma tillbaka igen och de här rådjuren alltså de var ju helt helt slutkörda. Så de de sjönk ihop där på marken och de orkar knappt resas upp. De var ju helt chockade alltså. Det förstår jag inte en hund med de här tänderna liksom. Det var en sån här en stor jäkel alltså. Va? för att skit på något sätt från den 26 mars vet du till in i augusti så får inte hundar vara lösa i skogen de måste vara kopplade och det är det som är fe fel huvudtaget alltså hundar får inte vara lösa under den perioden men då vill se det bara stort smuta jaga också så synade andra kopplade också då. Nu ska vi lämna Stockholms närområde klockan 18.30 och det här var Jällrehornet Sverige vakta med Gunnar Andersson som manusutgivare och vi fortsätter ja, ju då på Absolut lyssnar var för trevligt i frågor på det också till. Ja, men vi fortsätter i alla fall på svajkanalen.tk. Det går även att lyssna på jällrehornet.tk. Ja. Vi pratar lite grann om fåglar och såna här saker. Jag har jag har ju sett då två traner, sedsel och toppsweeper eh äh, lite skör fråga för de måste ju också flytta det isen ligger ju så att säga men änder änder är ju kvar Ja jag såg första, Totsliva, för veck, så första tofsiva för 3 veckor så men, var förbannade skötarna Ja till tofsiva faktiskt Men en en den är ju kvar därför att de har visst det finns vissa ställen med öppet vatten där de kan vara på vintern så änder flyttar väl inte va Jag kan ju se änder på vintern Eller flyttar änd uh. Margres uttryckt sig och så visade det flutter vi får inte bara. Jag kan berätta en kul sak i Sikturna faktiskt på en badplats en gång. Det var såna här hela badplatsen var ockuperad utav utav kanadagäss yes, vet du då. Alltså vi pratar hundratals och de liksom det var fight de bråkar med varandra liksom det var det var slagsmål helt enkelt alltså de, de bet varandra och de puttsar varandra eller puttsar sig själva och uh, fedarna lossnade och de de de de bajsar ju enorma mängder och det var slag, slagsmål och de puttsar sig och de satt där och sov Och rätt vad det är så var det en kanala gå som kommer altså nästan ända fram till mig ja. Och där håller den liksom på och putsa sig och den pruttar och den äter lite gräs och den sover en stund. Jag menar, hur kan en kanadagås komma fram i ett avstånd till mig på ungefär 1 meter? Alltså, det var inte det minsta rädd. Det, liksom jag har inte varit med någon liknande förut. Det var så pass svårt, då borde jag trodde jag såg det då var faktiskt väldigt stora fåglar så, så så. Det enda som, det som hände att det, här, det var en pojke som flög en sån här drake i luften och då blev den lite rädd, men liksom det vill ju inte ha min smörgås heller utan den det är, är ju det är ju en gräsätare där va. De gick inte, de hette Gres och <laughs> den här badplatserna så det gick inte det gick inte att vara där därför att det var hundratals med gess som fightades då och, och de de sen när de försvann sen och flyttade så att säga då då du vet du hur det såg ut på den här badplatsen efter Albaiz. Okej, okay. ja, alltså då är det är synd. Vad kan det bli? Då kan det bli spridas sjukdomar utav efter deras framfart? Eh, det kan det ju göra, men de har inga naturliga frihusar eftersom de kommer från Kanada, det är ju det här som jaktfasaden som har flövit i tidigare i veckan nu, men va, ja. de har inga naturliga frihusar. Va, va? Det är ju också ett, eh, det, här, det här med Kanada att gå, så kan man ju också diskutera hur det är ett bra pråga invandrar och skjuta deras skrutt oss helst. Ja, och sen till och med jag var tvungen att skjuta en del ut av dem och framförallt att skjuta så här, skrämma bort dem så att säga för att de tog över hela badplatsen och det såg för jävligt ut med med bajs och de alla dessa fedor som lossnade också va. Och de slokts också ett riktigt slax mål var det alltså. Men de är ju väldigt vackra. Men ju, ju, just den här... Så, det var en som kom fram till mig, vet du. Och den ville ju inte ha någon smörgås, utan liksom, den var helt lugn. Och jag ville inte ta på den, för då kunde jag kanske blivit bitarna. Men alltså, varför var den så orädd? Vi pratade om ett avstånd på en meter ungefär mellan mig och den här... Det är någon slags eh, kanade gås av någon slag. Jag kan, det är olika sorter det där. Uh, ja, det, jag förstår det. <laughs> den kommer ju nästan fram hela vägen fram till mig, så att säga. Jag förstår liksom inte varför då att det kunde vara så nära avstånd. Jag kunde ju lätt ha tagit på den så att säga, men jag vill inte den skulle kanske bitit mig då. Eh, uh, risk ju finns ju. Ja. Men är ganska många andra byten som krullar så, eller liksom då byter ju ganska rejält då vet jag att de krullar så och sträver upp i smidigt så. Ja, men det var stora problem i alla fall och de var väl tvungna att helt enkelt döda en del utav dem och skrämma bort dem att få bort dem från de här balsplatserna så för att i, människor kan inte vara där. Vi har ju filmat det här också. Ja, det var lite seriöst, plötsligt. Nej, det är ju, vi pratar om saker. Men vi pratar inte om kanonboll, alltså om körsvårigheter eller vad det är. Ja, vi pratar om hundratal så alltså det är ju en de samlas ju alltså i tusental ska jag vilja säga utan i siktornas fjärden helt enkelt innan själva flytten då samlas de ute på vattnet där i tusental pratar vi om. Ja. Och sen sen flyger de alltså i, i gemensam trupp så att säga, men ledare. För det är alltid en som flyger lite innan de här andra som kommer efter. Uh, ja, det är kan man säga Alltså först kommer en sån här Vad det nu kallas en gås eller yes, I, Och sen lite grann efter Kommer så att säga, den stora flocken Då pratade vi kanske hundratals, tusentals Och de som kommer efter bakom De följer den som är först Så, säga. så den som ja. är först måste ju verkligen ha rätt orientering Hur, hur, hur kommer <laughs> vi att få det här med foda för oss? Jag går inte bort nu nu Nej, jag vet inte riktigt hur vi kommer ihåg. Jag, jag pratar om det få... Ja, men vår... Också. Så den, den... Ja, det här med att de kommer ja, till... Ja, just det. Här. De, de, de... de kommer att vara med att de invandrar förbästa olika typer av djur också. Och det kanske... En del måste alltså flytta för de kan inte vara här på vintern. Men de kommer ändå hit och föder sina ungar här och då är de ändå svenska fåglar eller kallas de, de, de bor alltså en största delen till exempel någon annanstans på jordklotet men men där nere i de länderna kallas de för att de är deras fåglar eller känner du till det? De här som flyttar är det våra fåglar eller är det deras fåglar? Eh äh, vad var det vad får du? Nej men om vi har det här skrattbåsen du till exempel du sa vad vad bodde den på vintern? Ja exempel. Eh, då finns det nere i de södra delarna av Europa, det är det medelhavet, det är också finns det i Afrika också. Ja. Är det våra fåglar eller är det deras fåglar? Det är våra fåglar. Vad fan är inhems, det ni ens skörde? Vad fan jäst och jäst vet du det som så? Ja, men du har också ja, man känner ju till det här vad de håller på med i Italien, men de spänner upp de här näten och fångar våra fåglar och, stek, och steker de, vet du. Småfåglarna. De steker upp dem va? Cheka, ja, de käkar ju upp dem. Ja, men nu är det ute efter. För att ta ett djur och äta så kan man väl ta ett djur <sett> och äta snö och mål. Men då kan man väl lika gärna käka rödmjur och det är lite oseriöst där kanske man. Jag kommer strax tillbaka. Ja. Du får prata. Rödmjur är väl inte direkt uh, god att äta. Precis, jag har lite ätt det som jag vill testa eller kittar så att gå till kistan ändå. Så att, men... Uh, uh, kanske ska jag bryta det och, och prata om något annat i stället. Ja, tal på djur då. Vi har en grej som hände tidigare i veckan också igen. Det var så kallade då, djurvänner i form av djurrättsaktivister som blev dömda för att ha mordhotat. Uh, har en artikel framför mig att bli uh, minkfarmare. Och så vidare. De ansåg då tydligen att de gjorde en god gärning genom att mordhåta den här personen. Det gällde bland annat mordbrand mot en garage och så vidare. Och visst, jag, inte särskilt, jag tycker också att det är lite fel det här med att man föder upp minkar enbart för att man ska göra päls av dem. Men där har vi också ett exempel, det här med att det inte är bra med invandring. För i början så är ju inte minken eller den amerikanska flordilen som den egentligen heter, inte heller en inhemskart. Uh, hoppas det är någon politiskt korrekt person som lyssnar på det här Ring gärna in till programmet och diskutera invandring nu Sätt igång för sjutton gubbar Men ni har tid, programtiden är väl slut om en halvtimme ungefär Så sätt igång uh, Det är ju inte så bra det här Jag menar, uh, Orsaken till att vi har, uh, i alla fall är det med djurrättsaktivisterna Jag anser ju själv då att djurrättsaktivister är ett annat namn för brottsledningar uh, Det finns ju djurrättsaktivister som är helt seriösa Men sen så finns det ju en del som borta upp och sjutta den har det djurats röror så då är aktivister i Norden bara fick kunna begå en massa grova brott som till exempel mordbrand och så vidare. Och vi kan ju ta en titt på det här som hade i veckan då. Eh där står ju bland annat det operade in på Expressen. Så står det om det här då, eller GT då rätta sagt i det här fallet. Så står det om det här och det stod då vilka ställer och vilka då människor de här var då våna subnorna varsamt associerades med 2000-75 efter att ha hotat mig kvarn med deras anddörja. Eh, att dra upp vinkluppfödare som jo säger sig övertyga straffta för lågt har kommit undan för lätt med jag kommit ut och förlätta tag på ord jag stann till vad viktigt jag håller med om. Eh, det är frågan om mordbrand här också. Det här är ju inte första gången som så kallade då djuret extrem eller som extrema så kallade djurrådsvänder försöka göra såna här dumma grejer inte sagt. Idioter är de rätt att det är så att de det de gör eh gör bara att väljare som eh inte har sett eller inte satt sig inte eh får en ganska snedvriden bild utav djurvänner. Det är ungefär som när antirassistärer eh, försöker mörda politiska meningsståndare, väljare som de anser är rasister och så gör. Varför ingen bra bild utav en antirassistisk rörelse precis? Och det här kanske man är idioter och inte tänker på för just vad de just var med idioter. De ser bara en kortsiktig lösning, döda, döda, döda. Och det är ju det för så den här då person, de här personerna, de såg också bara en kort sig eller kortsiktig lösning, döda, döda, döda. Istället för att hålla på och begå såna här tärdbrott, vilket det ju faktiskt är, så borde man istället koncentrera sig på att försöka udder, eh, försöka komma ut med information till våra manager om vilka vidheter som vilka saker som faktiskt sker på till exempel byggfarmar där de minkar gas och så gör. Vilket de faktiskt gör. Och det tycker jag är vidrigt. Eh jag, jag tycker att det är vidrigt. Lika vidrigt som det är det här de här steder som kastar sidorna byggfarmar på staden så jag annars blir alla byggfarmar om man även ner på månaden hit. Kosh. Det här är ju ett klart och tydligt mordhot ifråga lo. Eh i alla fall så är det ju så jag som sagt då att eh Jag så babbel och tycker jag minkfarmo var inte, inte villa inte det är det frågan tycker jag utan det är det frågan om det är ju faktiskt det att det finns någonting som heter ändamålen helgar medlen men tycker jag tycker inte jag stämmer i det här fallet faktiskt. Eh jag låter så att det stämmer inte alls. Eh visst det finns ju bra djurrättsrörelser och så då. Jag har några jag har ett exempel på en djurrättsrörelse som jag själv tycker är bra. Eh uh, jag måste ihåg att ta de här så kallade djurrättsaktivister då i en led utav en psyk, uh, psykisk störning därför kan de uppleva biverkningar så. Jag har uh, för övrigt några exempel på några djurrättsorganisationer som vi har samförbund. Jag ska gå in på deras hemsida och kolla lite grann här. Är det då de är djurens rätt vilket jag för övrigt tycker är bra djurrättsorganisation. Eh uh, det första jag läser vi doktor här. Där står det att få en kokbok via att den ska vara vegansk, jävligt besvärad av bröking, flott i bemassor av kor, vete med soja, köttsock, jävligt flera där som jag läser så ser på. Eh och detta så detta möt stod ju och är som jag alltid vegan så skriker om ett. Eh eh veganröra som det gör väl inte mycket för. Jag tycker att den inte är särskilt bra. Det finns ju militanta veganer till exempel. Och det finns veganer som kan tvinga andra människor att sluta äta kött. Annars så utför det molnhot mot det och så vidare. Det är exempel på veganer som inte är några riktiga veganer tycker jag. Man ska inte tvinga på folk andra saker. Då är man ute och cyklar. Vill man få människor att ändra uppfattat det är det dummaste man kan göra. Däremot kan man gå ut och få information om det och det. Men att köra någon sorts fysisk och militärt jämt tvättlöser ingenting är det tar. Så så den här butiken nu som uh, bara ska ha svenskt kött. Var det uppe i uh, vad var det? Var det Luleå eller kanske Sundsvall någonting? Var det inte det? Bara svenskt ja. kött, bara svenskt. Uh, uh, ja, och vad får jag åt du återbakt. Jag ska prata ja, oss kan vi fortsätta med köttet då. Okej. Ja. Ja, eh okay. ja. ja. ja, uh, jag har ju som sagt varit inne på en sida så jag tycker det är en bra djuratsvårighet som man bara beställt djurens rätt. Sen har vi två exempel på några riktigt vidriga organisationer inom djurrättssrörelsen. Det ena är Djurets Alliansen. Vars medlemmar begår brott dygnets runt, skulle jag vilja säga mot de har olika anser, olika orsaker, anser djurplågor. Men det är klart att du vet som de inte någonting som de inte går ut med på deras hemsida, inte på dellsida. Det står där ingenting. Om det. Men det är klart att vi de de kan inte skriva så här. Hej och välkomna till Djurets Alliansen, men det är riktiga alliansen. Se upp för imitationer av andra djurets allianser för falska. Här kör vi med våld, kontra mord och så vidare emot emot vad det heter som vi anser djurplågor. Det är en bra metod i alla fall. Nu var jag lite sarkastisk där. Sen så har vi en annan site som heter Djurets Befrielsefront. Är djurets organisation är riktigt militant sådant. Vars medlemmar har orsakskyldiga till mängder med grova brott som till exempel mord, försök mord och så vidare. Det är ju såna här saker som inte är bra med djurrättsrörelsen. Det likasåligt rätt allmänt, olyck oavsett organisationer och rörelser. Man kan inte ha en massa personer som beter sig på det här viset, inte om man vill komma någon vart. Det står ju också här att det är vanligt att fönster ut hos i pälsbutiker krossas för att orsaka ekonomisk skada till butikerna och på välfärden. Och vi skjuter emot försatteligt också, men det här är inte lösningen då. Så det är nog åt det hållet det kör vi på här med sanktioner och då. Okay. Eh uh, djurens rätt va det var väl det som hette nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök en gång i tiden var det inte det. Karlstad var jag förr. Vad det var uttryck som skall ska mycket så den tiden visste jag. Ja, och så heter det djurens rätt heter det ju. Ja. Och så har du då höra ståndare djur djurs frihetsfront. Det var ju till en liten person som hade de frågor och representant för djurs frihetsfront så har jämfört djurplåg och liv är det satt det är på salt ibland går det ut och ljuder ljudarna väldigt lite och försöka se det transiera. Men det är så att det förekommer djurplågeri ibland på bongårdar men till exempel så finns det en bongård exakt någonstans i här i Dalarna här vänta nu. Där de hade borstar vet du på varje sida där korna gick in själv och blev kliad utav stora borstar som som, som roterar på sidorna så här. Ja. Det var någon kö med kor som skulle in och bli kliad utav den här borsten och de lärde sig det där. Ja, men det, ja, det, ja, det finns ju folk som har sett djupor i det också. Ja, det måste vara borsta på, på, på två sidor. Väldigt så väldigt konstigt, så ko, så kon går in där va, och så är det borsta på varsin sida så att den blir kliad på bägge sidor. Men annars, ja. man, annars har jag studerat kor och filmat också, sån här Highland Kettler, då, att de kan använda då, sina klövar att klia sig på. För, och sen kan de gnugga sig mot träden. Men alltså någonting som verkar är ju problem om man pratar med morgården. Det är ju när folk smyger sig in i lagorna och skär åborganer på djurets försvarsida. De ploggar hästar. Ja, ja, ja, ja, ja. De ploggar hästar. Vad var det djursaktivism som då? Vad var det djursaktivism när de köpte det här och har skött det bara kört ut i våg och tolererat oss. Vi hade oss. vi hade Notex. Vi hade Notex-saken. Det var nämligen de här Highland Cattle-korna som vistades på vintern i stort förråd eller stora byggnad med där de la ut hö och sånt. Det luktade det luktade det luktade ju lukta, alltså Kundra 50 kor som skiter och pissar och det luktade ju alltså enormt starkt där va men i alla fall då tyvärr var det några människor som tog en kalv och slaktade helt enkelt kalven och eh, en annan ägare i Rosersberg blev av med tre får. Och vilka ligger bakom det här? Jag inte bara Nej. Djuret, nej, det i alla fall så otroligt då. Det kan väl det är det nog för över 70 personer eh du måste ju kunna tänka sig att det är någon typ av invandring som Ja, och det är inte bombsäkert eller någon typ av svensk skursdjur också. Men ja, i alla fall tror lite på våra kulturröra. Det är ju bara simpelt exempelcisidor. Det är, det är det ju utanför i den. Jag kan, kan se de här korna Highland Cattle har jag filmat. De de har sagt att de på vintern var de på ett ställe och sen spreds de ut till andra kommuner också. Ni i Upplands Väsby kommun kunde man se de här korna men de kom egentligen från från Märsta. Men vänta nu. Bakkona är egentligen smälla kor, de är alltså inte aggressiva farle men de har ju enorma horn. Det är det är själva hornen som är farliga. Det är, man kan ju bli det de, hornen är enorma ju. Har du sett de de ser ut? Eh, äh, ja, det är ganska där. <laughs> ja, ver alltså. verkligen alltså. Jag har också fått några ganska. Ja, jag såg jag såg en kanse sak också vid Rosersbergs slott igång. Det var en en grupp med kor som kom från en en bondgård vid Akalla. Vänta. Eh äh, kona var ju snälla och det var ju några grabbar som gick in där och skulle liksom så att säga reta upp de här kona. Men de de ja. re, re, och i Uppsala Svesby var det en grupp ungdomar. Fisk, kona gick inte till attack. Men vänta nu. Ah, Okej. Okay. I Uppsala Svesby så var det de här Highland Cattle ute på samarbete i alla fall och det var skolungdomar som var väldigt dumma de gick in där och drog dem med svansen och sånt men inte en, inte ens då gick kona till attack mot dem. Alltså ja, de, det är ju så vad det var de de, de lite svårt att göra då var de lite för tåliga. Man ska ju alltid gå in i en kohage alltså med med kalvar och sånt men att de drog där med i, i svansen och ändå så bredde de inte liksom anfallen alls ändå. Eh förresten för var ja, just här, här, jag att jag just hör och tänker på det där lite skrattade det rörte på sig på en i sidan så aldrig så observera några tjuvar lokor i från skulle gå i en kohage det var inte vi som skulle gå i en kohage det är för reproduction då. Jag fick reda på en Och då var att liksom han, han påstod att han kunde det här med djur. Han då jobba med djur eller eller på bondgården. Han påstod att han kunde det. Här. <hållt> var det en tjur som, <hållt> som gick hatiskt emot honom. Och han ville bara säga att uh, tjuren skulle försvara eh uh, kor med ungar. Ja, just det. De hade kor eller de hade uh, ungar av där och då gick tjuren åt <hållt> i stort och och då hade kedan då stävlar sig och och sen, så, här, så här, jag tog det med oss graverta och så så så någon stav av jord i marken 3 ja. meter framför från tjulet då var vi först på bio få dör. Ja ja. Och det är ja. kunde tjulet uppfattas för 2 tillställ. Ja just det just det och cykla bort och klara sig. 20-talet så då tittade på bestupp på i klass och gick utstå på. På 6 på 60-talet så var det kor som hade rymt och jag cyklar bort till bongården så att de fick leta reda på de här korna. Men i alla fall på den där bongården så fanns uppe roslandet på vädret så fick man alltså komma in där. Det är länge sen det här jag var liten då. Men i alla fall då fick man dricka riktig riktig mjölk så att säga från från direkt från korna så att säga. Det är ju någonting helt annat. Det smakar ju helt annorlunda så att säga. Det Ja, men det är väl lite speciellt gott va? Det är mycket fett uh, fett. Eh, det dog inte så jättetigt då, det var ganska fett ju. Ja, ja, det blev fett så det. Fortfarande såört oh. fett. Och det är riktigt kom cool, ju liksom att säga. Och på den tiden var det ju då gick det med från kohagen, vet du, till till bondgården och då kom inga bilar förbi så att säga, utan då var det ko cool, då var det kor cool över hela vägen där. Ja, ah, okej. Okay. Men det jag menar i alla fall bilar, Jag kan börja till exempel norr om Långsuttan så har vi alltså ett område på cirka 2 km och där har jag räknat till att det har alltså funnits 12 stycken bondegårdar inom 2 km. Eh det är inte mycket då. Det enda som det enda som finns det enda som finns kvar idag är en gård med massa hästar. Och en bonngård i också nu till Salu som är byggd 1888. Och det märkliga med långsittarna är att här finns det bonngårdar till Salu, här finns det villor och hus fastigheter till Salu. Men de ingen som köper dem, så köper de så du. De är till Salu och de har varit i Salu i flera år så att säga. Men det, ingen kö, ingen köper de. Ingen köper de alltså. Det är ju alltså en kostse. Ja, ja. Ja. Absolut. Så att uh, Jag vet inte byggnaden där som håller på fullkomligt att rasa ihop alltså det det går inte att beskriva hur det ser ut. Fönstren det bara hänger och, och och håller på att rasa rasar ner på gatan alltså det det är ingen som bryr sig va vet du. Jag fruktar jag har aldrig varit med om en en ort som är sån totalt förfall vet du som som det här orten jag bor i eh där vi kör på alltså vem borde och ja. där ett stycke på Kommunen kan inte bara kommun kan ju inte bara riva de måste liksom lösa in de måste ju lösa in fastigheten utav ägaren och allting och det det kostar att riva vet du och det är inte bara ja, vi pratar visst. vi pratar inte bara om en byggnad som måste rivas utan det är det är nedgång, så nervgångelse det går inte att rusta upp det heller vet du Men kommun kommun får ju inte bara kommunen får ju inte bara ta en fastighet och riva den utan det måste ju liksom göras upp med med en ägare och det måste ju lösas in. Det måste ju det kostar ju pengar att lösa in den eller kostar pengar att riva den alltså men ja det ser det ser det ser, det ser för det ser för hemskt ut helt tänkt av så det är tomma lokaler och stålverket går åt enast det finns ju två stålverk då det ena med finsk ägare går Autocompo är ju en, en finsk ägare med enorm förlust. Det är 80 miljoner per dag tror jag va eller om det var per år alltså förlusten i, förlu, förlusten för Autocompo är ju helt enorm det blöder ju företaget alltså det finns ju inte, ingen som helst möjlighet att bevara stålverket här uppe och det är ju bara några hundra som jobbar där plus era stil har några hundra men det här har jobbat mer än tusen människor på stålverket som fanns, det är ju ingenting kvar av det här alltså därför att det importeras ju billigt stål från Kina och det är väl Latinamerika tror jag det är eh håller Ja, det, det. sätter en ort i sånt förfall. Jag har ju bott i Säter också. Där var det var inte alls massa fastigheter som som var som har nedgång, men som som det här alltså. Nej. Bef befolkningen har ju minskat med tusentals människor, mindre alltså att säga. De har minskat med tusentals människor alltså. Ja, det är ute då, det är ute. Nej, ja, det har det sett det värsta med den här orten, det värsta med den här orten är att liksom ingen bryr sig. Här står inte ens de här stolparna för belysningen står inte ens rakt va utan de står snett. Och det ser ja. inte det ser inte klokt ut va och ingen ingen bryr sig. Det finns en vägförening som ska fixa allting och de gör ingenting. Alltså stolpar ska ju inte luta åt olika håll och ska inte stå åt höger eller vänster. De ska ju stå rakt va en gatlampa du vet själva stolpan där den ska ju stå rakt va. Och den står den lutad till höger eller vänster då är det någonting som är fel. Då måste man ju som liksom rikta den så att den står rakt va. Men det är inget så bryser. Här här är det tror du har en trasig till exempel som det blev i ett nu. Det är en bit som en som är trasig. Det är inget som reparerar den tror du har en helt enkelt alltså. Ja, jag förstår nej, det. Inte. Det är ju väldigt, väldigt konstigt att du drar det, det de så så jag, och hör tapschans. För nej, nej, nej jag, jag bo nej bodde siktuna på. Det de, håller de, de håller på med resurser om. Nej, bodde siktuna kommun så var det till exempel på som det var sprickor i asfalten och jag fel anmälde. Det, det, det, det tog tid, men till slut så var de där och reparerade. Det var alltså skyltar som var trasiga och det tog tid och jag anmälde, men till slut så var det folk och reparerade det här. Men här uppe så händer ingenting alltså. Det är trasigt förstigheterna förfaller alltså det det ska ju bara riva dyngan det går inte att reparera de här husen som står i förfall här. Jag har aldrig sett nå likadan alltså. Hon vill låta det bli bra. Nej, och här står här är inte ens gatubelysningen rakt utan de, de, en del utav de här höga belysningsstolparna de står lite snett så här va. Och jag tycker det ja. det ser inte klokt ut helt enkelt alltså det det ser vansinnigt ut. Asså ja, för jäkligt uts. Däremot jag vet ett ställe till exempel ut i Siktornas stad där det stängs eller det var trasigt. Det hade släppt. Det måste svetsas fast va. Och jag fel, ja. jag fela med det där flera gånger för att det kommer nämligen turister från hela världen till Siktornas. Det, var, det är ju Sveriges första stad. Och det kommer alltså stora turistbussar från Ryssland och Polen, you name it va. Alltså turister. Och så är det där kala stängser som som är gått sönder och liksom lutar. Det ska ju liksom så svetsas fast va. Då ingen ingen kunde fixa det där alltså. Eh uh från du om, om, om, om, om, om, om du om du du du du kontaktar din kommun och felar mer alltså här, här är det en vägförening som sköter det här och de får ju pengar utav kommunen och liksom det svar jag fick när jag kom hit att ja det står de ska riktas och sprickan i asfalten ska repareras och bla bla bla och ingenting händer, sen händer ingenting. Ja de vägförening som får de får ju bidraget utåt från kommun och sen i sin tur ska de anlita entreprenörer som reparerar trasiga grejer alltså. Och framförallt de här fastigheterna som finns som är som är de är helt det finns inga människor som bor i dem och de har stått där många många år. Och det är bara liksom det blir bara värre det går inte att reparera dem nu för att nu är det sprickor i fasader och fönstren bara hänger och det kostar och och riva det kostar också. Och vem ska betala det här? jo ja, vad ska betala det du skatt ja. betalar vård och madde skatt betalar energi så den här den här orten jag bor i alltså det är inte en, en ort i totalt förfall det det är bara det jag kan säga det det det det det är så nedgånget vet du så att det går inte beskriv med ord alltså men så har det inte Nej. så har det inte varit förut utan tittar man på de här gamla bilderna med med med barn till exempel på balplatsen och det var blonda barn det fanns alltså ingen mörka barn här det fanns inga alltså det var Nej. det var svenska barn ja, det var på de gamla goda tiderna som när de var uppe på Sverige vågat hysa på Rolando. Alltså när jag gick i skolan då, då hade vi en invandrare på hela högstadiet. Och han, ja. och, han var från Finland. Nu ser det ut idag på vårt enda högstad. Men det är typ en klass på 30 barn. Så det är kanske 20 stycken som inte är vita. Det är skrämmande. Alltså så ska det inte vara. Ja, och man tittar man på skolbilderna här från 80-talet så börjar det dyka upp lite grann så här mörkhygade. Men det är nog bara några stycken. Och... Eh, Jag vet också, jag bodde i Märsta till exempel och där har vi ungefär 47 invandrare i Märsta och där har vi de här gängen. Vi har de här gängen va och då har du en mobil till exempel och de här gängen kommer och då då ska de ha din mobil och gör det motstånd. Då kommer en kniv fram. Och i värsta fall, Ja i värsta fall så kan du bli misshandlad och bli ja. knivhuggen. Alltså det var en en kille där. Ja, ganska, ja, så, så, så, så, ganska brutal för en mobiltelefon blev han alltså missad jag kommer inte ihåg när det hände var i början på året ganska svårt skadad för en jäkla mobiltelefon alltså misshandel och knivskuren och förd med ambulanshelikopter till Stockholm där va ja, Det är att det förrå utav hela samhället vi ser det ser liksom det är, det är många svenskar som förolar skit också vad ska du kan jag känna för vad är invandrar? Nu var det en sån här kokrad så okay, <coughs> var det invandrar. Okej, hur går den invandrar? Det skälar finns små olika sor invandrar. Nu var jag ska vara kokrad så. Nu var jag en förförort i Stockholm till exempel för taxen. Jag kan inte komma ihåg datum och vad allt som hände, men i alla fall det var en väktare, överfall, överfall med ett stort jäkla ungdomsgäng som det heter då, men det var ju inte svenska då någonstans i kista och sån där. Tar hela hans tar hans batong och allting, vet du? Och men så handlar det om allting liksom det är ju fruktansvärt alltså han måste ju känna en en, en sänklig, tal, med tal, med tal, med. Ja men en då då så då går förman i sjur för att det får inga bara rök och alltså då så vad du eller i version hall så Du kan ju Du kan titta på TV5 till exempel och det här program som heter som heter Tunnelbanan då kan du ju se ja. vad som händer och där ser du att de här vakterna måste jobba i stora grupper de kan inte vara två inte fyra, inte sex. De måste vara 10, 15 stycken i värsta fall. Och sen dessutom får förstärkning utav polispatruller också va. Och de ja. ligger, de ligger bak håll och kommer en polisbil, då och sen när patrullen kommer tillbaks, då har de förstört polisbilarna. Det skulle måste vara två dubbla polisbilar. En måste bevaka den första patrullens bil. Det är också helt sjukt vet. Du? Och då pratar de om de pratar om oss om befog kundlära på oss. Ja i Stockholm men du du har ju samma helvetet. Du du vi kan ja vi Janus, kan skiv, orsik, vänta, vänta, vänta, nu hade ja nu hade vi 16 bilar brann upp i Bålänge och en i Säter. Det kan ju vara tekniska saker alltså jag förstår det kan ju liksom vara ett garage med en gasoltub som liksom men det är trottvis anlagt. En annan en annan konstig sak. Vi tar det här med, med radhusen man bygger i Sverige. Det var ett radhus, jag tror det var i Göteborg i alla fall. Hela längan brann ju ner. Allting var ju förstört. Och när det brinner då i radhus och så sprider sig elden vidare till nästa radhus, nästa radhus och nästa och så brinner hela den här längan ner. Hur ja. kan hur kan man bygga så? Hur bygger man egentligen radhusen i Sverige? Det ska inte det ska inte vara så här. De måste ha någonting som stoppar elden mellan radhusen. Men det fortsätter ju elden sprider sig till nästa. Så det var i Göteborg ja för med va. Utanför någonstans. Var det så då? Uh, Göteborg. Ja, det var det var det. Det var nu under vårkanten i alla fall och poliserna sa det var ingenting kvar. Det är helt helt, helt totalt nedbrunnet. En hel länga va. Men hur kan man få hur kan man få bygga så? Vem är det som bygger husen så här? Att elden sprider sig till nästa och nästa, nästa, nästa. Ja, för, för, för det första är det fruktansvärt dålig planering så att, äh, jag förstår inte hur det var jag ser det där. Nej, det var, uh, det var, det var då... Det är, här, det är även här att man ska trycka ihop så många hus på så lite djupare som gör möjligheter med en billigare rollform för de som bygger husen. Finns det inte någonting som heter brandvägg?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 ja, och bilbränder. Det hade ju också i Vallentuna vetter. Det var ju en jäkla massa bilar som brann i en sån här garage. Det var helt då helt förstörda. Det fanns inte gick inte att rädda dem alltså. Nej. Ja, alltså själva. Har Karlstad någon sån här så att säga socialt utsatta områden som du så vacker teater? vi har vi har ju stora områden faktiskt men ute i såna här områden som sticker öga precis där kommer ut så där i norr till och med förutsett för Balbö. Ja. Eh uh, det det är, det är ju så att uh, vi vet att sånt område Nej, för man hör inte tala men, men, uh, man hör inte tala som att att uh, man hör inte inte tala som att uh, Karlstad har någon sån här stor större problem eller är det det? Alltså Karlsson är ju ganska relativt för skolorna som är även för vissa andra orter. Så till exempel både de har vi enorma problem och sånt där. Ja, ja. Uh, och, och lite annat också så att... Jo jag var ju där, jag kom... Men det var, var ju bara bränder och sådana här saker, för det var det de var inne på. Ja, ja. Nej, det, det, alltså, det, det, det brinner mycket överhuvudtaget va? Det är bilar... Det, det, det, det, det, det, där finns det ju en ort ju visst ut då finns det då mm. på tack vad det mm. finns olika orter där det brinner mer vad då Ja men alltså det är en kulturell avbrott då, då. Bilar bränner inte förr i tiden och uh, överhuvudtaget så är bilbränder och bränder överhuvudtaget det brinner i man sätter eld på papper, pappersinsamlingen till exempel, brinner va? Det är ju anlagt. Man sätter eld på det mest, men det är ju, och så heter det att det är klassroa, det är struntlåt, det är, är, mång är mångkulturellt fråga. Till exempel när jag bodde... Men det är, både, är det ju det jag frågar om, om det är en person som sitter och säger att det är klassroa, då vill man ju inte erkänna att det är en hav invandrur här då, va? Ja, alldeles, vi Jag tycker att det bilar. brinner det brinner för mycket det kan liksom inte vara liksom att det brinner av sig själv det måste vara liksom Nå någon sätter eld på bilarna någon sätter eld i soprummet någon sätter eld i tidningspapperscontainern det är an det är anlagda bränder så ibland brinner det bara en jävla papperskorg va ja. Men det, det är roliga det är roliga fast <laughs> det roliga är att det, det är väldigt lätt att smanska tror att det är pyromaner så gör det är det inte för de och de här, de här liksom, liksom står inte och tittar på. Det värsta på. var bara, det sticker, det det, Ja, det värsta för några år sedan exakt var och vilket år, men det var ju alltså en brandman som till slut erkände eller han blev de ja, på något vis att det var han. Alltså han var ju brandman själv och stod och tittade på så att säga. Ja, det är... Han är ju väldigt illa, det är ju en bra man nu, man såg det Jag har förmättat... Jag, jag, jag, jag, jag, jag tänker direkt på det här, det här som hände i veckan när han var särskilt som, som protesterade genom att sticka ifrån gasstationen i med åkonskobit ja, ja, hur har jag skrivit till dig i veckan? Där eh ja, hade hon tyckte man hade gjort ett bra jobb och det var väl själva brodden inför att ta modellen inte progression. Men när de, menar, de kommer till Rosengård till exempel. Vid, vid, Men när de kommer till Rosengård och såna här underbara socialt utsatta områden de får de, får de ju stenar kastade på sig ju. Tycker de att det är, är så bra. De får ju bara bli gärna förstärkt och även ambulanserna blir attackerade. Det är också ganska sjukt egentligen här då så då hö person som Björs då betalar eller låt oss börja vad då när snurfar fler vad dåler eh de skit i det här det är inte de också får betala de flesta så är ju så pass uppe för att det jag sönder och ibland ibland samlas de i en stor grupp och lurar polisen att så att de ska komma till en plats och så ligger de så att säga i bak håll och går till attack men det vi har ju alltså de här förorterna i Stockholm där man helt enkelt kastar sten mot bussar så att man får liksom till och från ställa in buss ja. trafiken ja, men alltså det ju, det det så tycker det är sjukt. Det är ju inte lite att Ja det är ju synd att det är sjukt vad man håller på. Sig så som det blir ju sånt som säger väl alltså ålderssjuka eller att det är ingen som törs ha krafttaget där. När vi vill ride råkor för varas syster, det, liksom, det är ju inte inga saker och ner på Rio de Janeiro så är, är det, riskos också det är det kvarter det är det parti som tar upp det de det var alla fartkontrollköft. De står i grupper på den här broarna som går och bilarna åker under så kastar de en sten ner mot bilarna men det går jag sett det går jag sett upp stängsel eller ett höga stängsel eller de kan de inte komma tunga stenar kan de inte komma över det här höga stängslet då ju. Ja det här är ju 20 också till exempel två broar för delar av invandrarborg kulturriskerna liksom bokrar samvete hjärtblå så det är ju Fruktanser. Du har ju då Stockholms lokaltrafik Stockholms lokaltrafik som ägs utav Stockholms landsting har då lagt ut en okänd summa på kameraövervakning överallt. Var enda buss i Stockholm har en kameraövervakning, flera kameror, tunnelbanevagnarna, tunnelbanestationerna över, till, övervakas utav dessa, jag tror det är 6000 kameror alltså. Vad har det kostat? alltså ju, vi sagt. Men det går att få tag på eh gå tillbaks och kunna se på de här filmerna och sånt och få och få tag på människor via de här. Så att det gör ju nytta alltså. Tyvärr så behövs det i alla fall. Det som man nu ut kurar ser man då blåa blå lite över flera hundra år omsats vid låt. Så den här bilden på den här invandern som drog in och stod pistol till spärrvakten och krävde att få åka gratis och spärrvakten vägrade ändå att öppna spärren. Han öppnade aldrig spärren alltså. Fast han fick en pistol riktad mot sig och att han skulle bara åka gratis men spärrvakten öppnade inte spärren. Den var den var stoppad att säga spärrad. Det är ganska vågat egentligen att att, att, att inte öppna spärren trots ett pistolhot. Det är mycket ja. det blir bra fin bild på den här kille men ändå är han inte gripen ännu alltså. Eh uh, nej det har tydligen <hör> jag också jag skrivit något. Ja. Det var väldigt två klockan mycket för oss och riktigt bra då. Ja. Nej det det var ingen telefonterror ikväll utan tydligen var det den här Kent Andersson som helt på och ringde 150 gånger halva signaler som jag då uppfattar när man får en halv signal då är Det var jag... ju väldigt väldigt lågt så tvååt folk som busar. Ja, och och det har inte det har ju väl inte. Det har inte varit någon telefon. Ja, så att det var alltså inte den frågan om telefonterror utan det var någon form utav jag vet inte om det var hans telefon det var fel på för att jag vet inte varför ska säga det blir liksom blir ju liksom bara avbrutna hela tiden så här va. Ja, det var i alla fall konstigt så. <coughs> ja, det var konstigt. <coughs> ja, då var 17 år och då var 4 efter. Ja, men alltså alla dessa bränder Jag har ju själv jag har ju själv sett pyroman då hur hur det ser ut när pyromanerna har varit fram och det är ingenting kvar det är bara allt i nerbrunnit va. Det var en ja. det var en gammal ödegård där mot en torpegubbe med en lada. Och rätt vad det var det, så var det nerbrunnit alltså där var det två ungdomar då som hade rymt från ett psyke och de blev ju gripna sen då. Och jag utan ladorna de hade bränt ner tillhörde luftvärnsverket i närheten uta Adana flygplats och det var ett där skulle luftvärnsverket det var det kallas för nåting har 1,2 miljoner i skadestånd för att uh, det var ju en en en jättestor uh, lada som användes som ett förråd och det var ett stort värde också inne i det där lagret som brann upp. Ja. De, här, de här ungdomarna kan ju aldrig de kan ju aldrig betala det. Nej, de skyddar jag vet inte vad på något otroligt härligt och sabbade liksom oss gjort det. Och inte. en mys de, en mystisk sak är faktiskt att de hittade en invandrare död vid en badplats i, i mars, där kan man säga nära Melaröndra det heter Steningerbadet då. Men jag tror jag att den här killen helt enkelt för det finns ingenting att han har blivit utsatt för en mord, att han har helt enkelt varit deprimerad och tagit sitt liv. Han kanske drunknat alltså medvetet alltså det finns inget brott bakom det här. Nej, så det är ju åt cert att det finns såklot småkom då göra det kan <skratt> ju fått stå i olyckos. Han hittades död helt tänket. Och en annan en annan sak till exempel att eh, jag såg en moped en gång vid den här baldplatsen när han hittades död och den här mopeden det fanns ingenting kvar utan mop mopeden var ju alltså så att säga allting var ju borta så det var ju själva vad kallas det ramen kallas det va? Det var den som var kvar. Själva liksom motor och allting det var ju bortplockat alltså. Oh. <skratt> ja. <skratt> Ja, stämmer. Ja, och likadant i upplands upplands uppla, upplandsfest det var likadant av en gammal moped som låg i buskarna och liksom det som var kvar utav mopeden kan man säga det mesta var ju så att säga borta. Alltså motor och allting bara. Eh och allting strulade. Ja, och det det det det, det som hände nu i Märsta sist här, Märsta centrum. Äh, vänta nu. Två mask män som var maskerade kapar en bil eller försökte kapar en bil eller de kapar en bil. Alltså det är också ganska sjukt egentligen, liksom kapar en bil. Man tar över en bil från en annan människa, slänger ut den som kör bilen, alltså bara ut och sen in i bilen och så åker man iväg. Det är också ett nytt trick som inte har förekommit i Sverige förut. Man kapar bilar. Det är också och så för universitetssort så kulturunda. Men ja, det har det behaft för till Sverige. Bilkapning, det är ju någonting helt nytt. Det, det är alltså aldrig... på Anders börning blö, vi kan ju också stå och diskutera så omkultrasamt, men det är ju värre. Johan, att man skjeller bilar, fast de har larmade bilar och ändå kan man skjella bilar, men att man kapar bilar liksom på dagtid så att säga, där det sitter en människa i bilen och man liksom ja. tvingar ut den människan, tar över bilen och åker iväg. Det är ju bilkapning, va? Har du, har du, känner du till att det har skett förut? Eh, uh, har ja, man inte det av faktiskt, det är, är förvirrande. Nej, och det hände, det hände nyligen i Märsta. Man kapar en bil och då var maskerade det. Inte att man stjäl en bil då så att säga, inbrott, man man pritar upp en bil och men hur kan man liksom stjäla bilar? Det är ju larmade bilar. De är ju larmade va. Man har ju larm. Uh. Funkar inte larmet eller hur går det till? Det ska inte kunna gå, det ska ju Ja, jag förstår och säga att de hör det här är väl inga idioter som håller på med som den visstänker. De har gjort sånt själv. De har inte hanterat så de vet nog hur de skriver det. Kan de med någon teknisk apparat slå ut larmet då? Så att det inte... Jag vet faktiskt inte riktigt hur det fungerar det här. Men det är väl... Det är, jag är faktiskt ganska outtsatt. Men det, det, är, det är en... Nej, för 17 kan det inte vara så. Det är någon annan att de gör så. De kopplar väl... För jag råkar ja, ja, ja, ja, jag råkar i habet en, en gammal Volvo en gång som inte som jag hade glömt att larma så att säga. Och när jag kom då så var de här extra ljusen där på fronten var ju stulna, de var ju avkapade. De här starka lamporna vet för hel ljuset där, de var ju borta. Och där var ju där hade jag glömt att larma bilen så att säga. Men ändå liksom att hur kan man skjäla bilar? De de är ju larmade. Det finns ju larm på bilarna som kostar mycket pengar och ändå gör de ingen nytta då ju. Det ska inte kunna gå skjäla bilar vad alltså hur gör jag? Hur går det till hur går det till hur går det till sen när man 20 kopplar bilen helt enkelt? Ja, det, det är när man 20 kopplar så så för fort tror du. Det går och får ju ord bilar på sätt och vis med 20 koppla över och så tror jag. Ja. Men att kapar bilar, det det måste jag ju säga, det det känner jag inte till sen tidigare, men det börjar dyka upp nu. Ja, jag har haft svårt för sån ser båt på bilar han förut men det är inte alls faktiskt det är ju intressant det är ett intressant landet går hänt. Men det har de det, det har de hämtat från andra länder istället för istället för att bryta upp bilarna så tar man över en bankkapare heter det ju. bilkapare flygkapare känner man ju till men nu är det också bilkapare vet du då som tar över en bil en annan människa. Och, och brottet ja. brottet är ju bilkapning då eller finns det brottet? Är det bi, bil eh bil blir såld eller stöld godare vill någon grupp såld vi sa. Och såna såna går ut också va. Man tvingar ut föraren och de som finns i bilen de ska ut ur bilen med hot om kniv och sånt. Och det är ju det blir ju grovt vad kallas det? Hot. Olaga hot va. Betyder inte det? Eh ja. Och säg det så här snälla, du kan ju kliva ur din bil så jag kan åka iväg med den här bilen. De säger det som att ute bilen och annars så ska du få det vet någonting sånt där säger de. Det blir alltså det måste bli olaga hot och och och stöld eller ja bilstöld. Och en annan sak för dig Ästa, jag såg en en, en mycket märklig sak för några år sedan i Märsta som jag ringde till trafikpolisen och larmade av ett öra som händer där. Det var en, en kille med en mycket dyrbar bil och en häftig brud. Alltså en dyrbar, lyxig, snabb bil och en häftig tjej hade han. Och tjejen försvann ett tag eh, på ett ärende och skulle komma tillbaka igen. Under tiden åkte han bort till en bil som var övergiven och trottvis stulen. Och tog bort regskyltarna på den bilen och la in i sin baklucka. Sen kom han tillbaka igen och väntade på att den här tje tjejen skulle komma tillbaka och hoppa in i bilen och åka iväg med henne. Men då hann jag ju se vilket regnummer det var. Så det ringde till polisen som sin tur kontaktade trafikpolisen och sa att han snodde två regskyltar ur en övergiven stulen bil och la in i sin baklucka och så åkte när väg och så fick de om regnumret till den bilarna som han hade då så att säga. Okej. Vad heter det här måste jag rapportera alltså och jag kunde inte se liksom han stod längre bort och monterade bort de här skyltarna från ett ganska dyrbar bil som var övergiven och som stod nästan på en gångbana. Men sen turvas så kom han tillbaks igen och sen kom tjejen tillbaks och hoppar in i bilen då hann jag ju se vad det stod på regskylten. Så att jag ringde ju polisen och de med sin tur skulle ju kontakta trafikpolisen och få stoppa honom någonstans i Stockholm. Så att han snodde alltså två regskyltar. Vad skulle han ha de till? Varför ger man regskylt? Man skäljer ju alltså regskyltar också nu. Så bilarna är ju felskyltade. Det är så när man när äh, man kör tanka bensin till exempel då har man ju ofta regelskyltarna reg i stämmer ju inte så här. Då går ju när man kollar upp de här regelskyltarna som man personalen larmar då går äh. ju de till en helt annan bil än den bilen som var. Alltså det är falska skyltar. Äh, Uppvåld ju. Ja. Vad är det för brott? Det måste Det är ju trafikbrott. Så jag vet jag inte vad det borde faktiskt uh... Jag i råa så det jag har fått. Jag råkade jag jag råkade faktiskt kövtanken en gång på en motorcykel tror jag det var och jag var inne och handlade på bensinstacken men jag skulle ha sagt så här att jag hade tankat på eh, nummer 4 ska man ju säga till så här du vet du där. Mm. För på den tiden fanns inte jag måste in, man måste in och betala men i alla, fall, i alla fall och så åkte jag därifrån och så tänkte jag fasen också nu glömde jag betala för stoppen. Men det var alltså inte medvetet det var liksom en slarv så att säga. Man liksom vad det är stressat på levis och så glömmer man glömde betala för soppan. Och så handlade jag någonting inne på bensinstack men glömde säga till att jag hade tankat också va. Man skulle egentligen ja. åkt tillbaka och tillbaka och sagt att att jag glömde betala för bensininen också men det gjorde jag aldrig. Men det var inte medvetet att säga att jag nu jäkligt ska jag strunta i att jag betalar bensininen. Ja, sån ja, här ja, har slängt åt att så Och antalet be antalet bensinstack har ju minskat kraftigt i Sverige också nu. De de är ju mycket borta va. De försvinner mer och mer. Ja, det går ju att göra med att uh, de uh, kör mer och mer på el, el, gräs och. Eller det finns ju hybridbilar nu också så det är en blandning mellan mellan uh, vad kallas det? Hybrid heter det ju. Ja alltså, då är vi på det här ja. ändå, faktiskt. på faktiskt. Ja, på på så. Men ska man köra på alternativt ska bilarna gå på alternativa bränslen som aster fina ställen där de kan tanka också hade ja, en rekombination och då transformation av en man äh, det har varit avsett och det blir en sorts, det blir hybridbilar snäcer så att det är förslagning bara att gå både på el och bensin. Och sen det det, realitet, så så det, med det så ska bo ju här i då. Det blir med också såna automatstationer med det finns inget personal, inga reservdelar utan det är bara bara själva pumparna så att säga tråkigt va. Ja. Ja lite tråkigt. Därför att de här bensinstackarna med personal där kan du ju handla liksom till och med mer mat och allting om du behöver alltså. Mm. även om det är lite dyrare va. Lite. <laughs> ja, och den sve den svenska skolan ska vi inte tala om. Den den är ju urdålig helt enkelt. Det är ett totalt fiasko för för regeringens skolpolitik. Alltså det är ju bedrövligt och det sämsta resultaten man finns de någonstans i Kiev, där Rinkeby, Rosengård, Berg, Bergshamn, you name it bonkulturella övergång helt tack. Ja, där har ju absolut de sämsta resultaten. Det borde vara tvärtom. Ja, där skulle ju se det att att invandringse säger ja men vilken invandring pratar man om då är inte <skratt> den som finns i 1700-talet? Ni vad det så finns de här bonkulturella övergångarna. Nej, det är just där där där är de sämsta resultaten alltså. Oh. Och vad det finns det mer invandrare som flyttade ibland till exempel att vi bodde i höghus i Märsta men bara en bit liten liten bit därifrån så var ju villor istället va. Och det var ju nästan bara svenskar som bodde i villorna och i radhusen men jag såg också att in och jag flyttade upp till dalarna så började faktiskt en och annan invandrare köpa villor och radhus och bo med sina barn där istället för att bo i de här höghusområdena va. Det var inte så många men det var i alla fall några som började dyka upp i de här rad- och villaområdena. Men men oh, det, det Från, och flyktör frågor precis är ju verkligen. Därs finans var det ju nästan bara svenskar som bodde i radhusen och villorna, men det började komma en och annan invandrare som som köpte ett radhus och villa också, för att de, de sa sig att om de bor i de här höghusområdena, då träffar deras barn bara andra invandrare barn. Då får de får inte träffa några svenska barn och de har det svårt att lära sig svenska språket va. Här är det här här där Ja, jag hade ju grannar från 22 tror jag. Jag hade grannar från Irak vet och de kunde ju prata mycket bra svenska. Det är konstigt va att en del en del lär sig svenska väldigt bra och en del det verkar det helt omöjligt att kunna komma in i det svenska språket alltså. Det är inte det konstiga. En del de kan ju om de bara vill. Ja, var väldigt kosigt. Oh. Ja. Ja, jag får ut kroppen igen. Då kopplar jag bort... Kan du vänta lite grann? Jag ska se här. Jag ska ta upp... E e en av ja, de... Där, där. Jag har ah. inte varit med nästan råd tyvärr. Nej. Ah. Det är ju på så att man har en del att göra. Nej, ah. det kan jag inte ha det. Nej. Det, ah, hey. <laughs> det har blivit två halver som jag återgår. Men den tredje halgen är jag med. Ja, men Karls, Karlstad är ett bra område alltså. Det är inte så här eh, massa bråk och gäng och den den där förorten och så. Ja. Ja, det är inte det. Nej, nej, det är inte så folk. Det, det är ju vissa som menar inte så vad. Ja. Men vi, vi ser ja. En trygg helg där, det är ju så många tre härliga där. Bra hej. Hej, hej. Ja, där försvann eh, Karpstrypan där. Och så ska vi ta och eh logga ut och Jag stänger av lite ihop här Det är väldigt mycket där på lördagarna För att det är en massa olika tekniska saker Att tänka på Men det här var väldigt bra i alla fall Att Kent Andersson kom in Och vi fick reda ut det här Att det var inte något bus Telefonterror och sånt För det har vi aldrig hört förut här Utan det var någon form av tekniskt fel Någonstans Om det var på hans telefon eller här hade bara kom fram liksom halvsignal, en signal och så vidare och sen när vi skulle koppla in samtalet så fanns det ingen där. Utan det var någon form av tekniskt fel, lite svårt att veta om det var på hans telefon eller om det var här. Så att eh, det var någonting strul i alla fall som liksom, halvsignal med att få komma in på telefonlinjen här och det var inte någon fråga om telefonbus samtal så att säga, telefonterror så att jag blev lite upprörd där men nu vet vi att det var inte så. Det var någon form av tekniskt fel. Och eh nu när klockan är snart är 19:20 så skulle vi ta och tacka Karpstrypan som har försvunnit bort här. Och vi hade också en samsändning med Stockholms Närradio och sen har jag också spelat in Gölinbergs eh, röde frekventa. Så det är verkligen jobbet det här med det tekniska för dig så pass mycket att tänka på. Men eh, jag kommer att avsluta också inspelningen eh utav det hela. Jag har en del saker som spelas in med sche som är schemalagda. Det är inställt i förväg så att säga med Rarma radio här. Och det är ju flera dat datorer också som man jobbar på så att det är lite jobbigt ibland. Men det här var alltså Sverigekanalen och det var Radio lördag med Gunnar Andersson och som jag har sagt som är ansvarig utgivare som jag har sagt flera gånger så hade vi då den 12 april 2014 vi hade med oss också till slut också ett tag där Kent Andersson från Stockholm Nacka och det var han som försökte under lång tid att komma in på telefonlinjen här men tyvärr så var det någonting tekniskt trassel som gjorde att han inte kunde komma fram eh uh, trots många försök och det var det som jag trodde att det var någon slags busamtal. Och det vars inte en fråga om att telefonterror och uh, bustelefonsamtal här utan det var någon form utav tekniskt fel någonstans. Och jag vet inte vad felet fanns. Men till slut i alla fall så kom Kent Andersson in och fick vara med en liten stund i alla fall på uh, vårat uh, radiolörda här 12 april 2014. Uh, och uh, han hade alltså med hörning via telefonlur eller sån här liten öronlur vad det kallas nu hörlur då så att han kunde höra karpstrypan det var lite gräns till rundgång där men uh, det var i alla fall bra för att få veta det att det var inte något telefonterror utan vi hade tyvärr lite tekniskt strul med telefonen på något vis av något slag jag kan inte säga varför det fanns men till slut så i alla fall så fick vi med också Kent Andersson på telefonen och eh, preliminärt så kommer Karpstrypan inte vara med på två veckor här så att vi får försöka få med minst en person till på något vis här eh, Vi avslutar nu eh, den här livesändningen och kommer lämna den här livesändningen med Radio Lördag som eh, pågår nu när hon är 19.21 Nu ska vi se Vi tar nog lite Margareta Kjellberg här Och Winamp kommer det hon strax här nu då. Och så ska vi koppla om här, koppla bort soundcardläget och spela från spellista i Winamp. Och då kopplas ju mikrofonen bort. Och ska lägga om i stereo läget också där. Så tackar vi för raden lördagen den 12 april 2014. Medverkan har varit eh äh, Karpstripan från Värmland bloggaren via Skype och även trots lite tekniskt strul till slut på telefonlinjen medverkar också Kent Andersson från Stockholm Nacka. Och eh äh, nu kommer Karpstripan permanent inte medverka här på två veckor så att jag måste försöka få med lite andra gäster också. Eh äh, nu kommer vi bort och kommer in med Margareta Källberg och några fina låtar här. Ni får ha en fortsatt trevlig lördagskväll. Säger jag, Gunnar Andersson från Södra Dalarna. Söka dig en vän och frågar du börjör, Sussilun och spörger Sussilund och Sussilund Var mån i hela världen det bästa flickor bor? Det är flickorna i Småland, det är flickorna från mor Det är flickorna som är valm och blom och lilja och pion Ja det är flickorna i Småland, Sussilund och Sussilund som går vallande og trallande på villande bord Og vender du deg spørjande at få den gotan løst Og vender du deg spørjande mot väster og mot døst Da skal du så vindens sussilull og sussilull Deg svara var i verden det bæsta flickor bor Det er flickorna i Småland, det er flickorna från mod det er som er valm og blom og lille og fjord Ja, det er flickorna i småland, sussilull og sussilull Som går vallande og frallande og villande mor Hvis